Hortziok ertziok, hilerolez, ementxe gaituzue. Desa se lehori... Desa... Ez da, rezago, eh? Desa se... Gaueko amarretan... Bueno, desa, desa, desa se lehori... Desa se... Desa... Se... Desaceleración, vale? Zintzilik irratia... ¡Joder, chori, gato! Horeretako irrati librean ¡Tres! ¡Tres! ¡Terrible! ¡Yujuu! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Erzillón! ¡A favor del teca! De ¡A un favor del teca! De ¡Gaueko amarretan! ¡Baztutan puntualaguea! <risa> ¡Gaú, indios! Horeretako irrati librean <risa> Y luego voy, eh poco cuerda, también, en su y llegó azken oztegunetan. ¿Quién tiene la razón? ¡Tabuey Dios! <risa> Zinzilik irratian. Algunas vueltas de Amonte y... ¡Tabuey Dios! Horéretako irratilifea. ¿Quién tenemos la razón? Ertzillo. ¡Tabuey Dios! <risa> Ileko azkeneko oztegunetan... ...amarretan. Oreretako irrati librea. Y a mi posto municipal de denuncia. Epa, epa, epa Zerdeu Keko Zeratatzea Keko nao, txon Aldatu dugu, aldatu ditugu hemen papera eh? Bai Aldatu dugu, aldatu dugu Agian kristalaren aldea, esan? Bai Bo, nire bintza Hemen dikaren txikinako ikusen da, eh? Hemen dikaren txikinako ikusen da, eh? Hemen dikaren txikinako eh? Hemen dikaren hitzikinako Bai, oina, bale, Bai, bai, bai, bai No bueno, labuno que en tu bezala eh ahots ez berriak ez zuten izarete gure inguruan. Bai, hala, hala. Ez? Oh! eta hoen barkatu batekin, ez, Hasiko dugu saioa 9 eta 5, baitira, berandu berandua zio, berandu hartzen dena ere askotan ondo bukatzen da. Eras, veatxe eh, que está vos, Gabón en Zule, menche que era ¡Hopá! Beti día bereziak egin, ¿sanez, eh? ¡Bai! Egun agere, bai, ¿eh? Ostegun agere naiko bereziak, quizá Beando bukatzen dego, beando axtendida Y e bueno, hoy, chef Ba, bueno, es, le nego al dera Le nego Seinda, sermos, gabiltza Ikuse, no, toki, alda, que ba, da bai, bai, bai! bai. bai, bai, bai. Epa, epa, epa, barkatu, barkatu Baina, entzuleok, bueno, gaur aldaketa baukagu ba <laughs> Zer, agian musika jeitxipizkate de bai Gaur egin dugu Normalean, kafra egoten da Hor e, e, pilota zen, Baina, nola horrengo astean dauka ebakuntza bat oh, <laughs> oh, eh? oh. bueno, Bia eba, ebakuntza bi izango ditut Eta juntatu diak ja, Biak, espero detez rekitea momentu berean Zer, operatu Zudorreko tabikea, ez da pentsatzen dezuten, enga, tink! E, eh, e, eh, e, eh, vale, txistecitos. Eta baitare, eh, ba, oinetako behatz potoloa, horun eskatu dio da, diodana bian ez tez iztei, meserez Mr. Potatoarena ez egitean irekin. Hau da, ez jartzea, e, eh, be, be Behatza sudurrean eta sudurrean beko partean. Zebeste lagongorintzateke usaitzen ideoia, etengabe, etengabe, eta ez da plana, meseles. Eta <gibitza> vale? ganea, sartzeko atz txikia behatz potolo batean sudur mugia, mobi... ez da kinu behemonte egiten. Mugia, nah, ba. gara, ba. bai, bai. Azko zokarrago izango barkatu, baina e, e, itzun izan ditut kaskoak batzutan, holako bakutza baten ostean, doministuko egiten duzu bakoitzean zapatia atera egiten zaitzen. Tegia, <gibitza> tegia, <gibitza> horun oso ondo lotu behar dut los bueno, bueno pues or, Ori Dagaurco eh, Aitzakia edo Arrazoia berri, Berrikuntza izango degu <risa> Bai bai Bekarioa ekarri de degu Parkatu eh, <risa> parkatu parkatu <risa> Eta, naiz eta bekarri esango bainzat, hondo eh, tratatuko. E. Ez da, irratian dietan bezala. Ez dago esplatatuko. Eh? Ez dago esplatatuko. Ez dago bidali kafearen makiñera edo gara gardo den bila. Ez dela, maia gela ez dela. Hori da, hori da. Ba, ia da, dara hemen irratian bi urte tapiko, eta piko, eta daren nengo aldi hartzen duela maia. Eh? Lucha gabe bat. Ah, izu, bueno. Bueno, mai bueno. basukoaz, señor, bai, bai. <risa> bueno, eh en tu nitu a ocho, a ocho perriba tu canción YouTube era. Es fantasma atzuke es. Es es ektoplasmatiko batzuk, ez, eh, ez. Ez, ez, es. Es es es. Dia goiko plasmático, ectoplasmático. Esito hori. Gabon, existe tu, existe da. Es atendez un momento botik, existe. Hai zu barkatu, eh eh bai, entzun daigu ere gargardo lataba direkitzen eta galdetu gabe irekidu dugu parkatu asko. Suenta e? codia. Claro. Suenta codia galdera horren atzean jakin nuke nortzuk diren etorri diren horiek ezak. Claro, claro, eske claro, e, <mik> Esan, e, beti etortzen diren zu eh bueno, eskatzen diegula goitizen bat jartzea, apodo bat bilatzea, ez beia hemenetako izenak. Hombre Surea burura etortzen zaiz segidan, matxura. Baita, matxura. Burura etortzen zaiz matxura. Ba, ez daki zergati. Oitura gati quedo, hori izan bakoritzak ere, regina. <güls1> Gaina, ez eh, unor bai, beti aldeontan egoten zinen, eh? Bai, bai, bai, bai, ni nire... Ba... Zango <güls1> <güls1> <güls1> ba, denuke... Bueno, kontua da, gainera... Ez daukala, barkamenik, eh, aritu-aritu naiz, baina, bakizu, eh? Lanerako joera oso... Aundirik ez daukat. Eta beste hor lagunen batek egiten badu lan tedioso eta batzutan estresante hori hobeto, ni oso urduria baina izetan. <risa> e, ez nahi, jule bezala moldatzen. No, no, barkatu, nimen maiz kafra. Kaja, barkatu. Horida, horida. Ojo. Horida, hori da. Horida. Horida, hori da. Horida, hori da. Horida, hori da. Horida, Bueno, venetako izenako orain, urte askotareko, eta kafra, bueno, kakafraza hemen de de <risa> bai, <urte> bai. <risa> eta deku askotan, ¿verdad? Bueno, beste gombiratuan ordezak inmatxura bat duen beak, gaina bueno, zeintea? Geniz A ver, baina A ver, gato, bai Bai, micrófona sí, no bila, gara dago micrófono, a ver, si mamano a la montaña, pues micrófono dijo bai, nere... O sea, zuc, era bakidez, zuc No, zucur, es nere behatza, es Vale Ba jelisais ba kokos kotara el goikos con lolas el goikos con ay goikos con la no anticua que está goikos de plasma plasmático ahora goiko goikos plasmático right. right. ni que <ríe> usted goikos colanoa goikos colanoa instante guchora veradina gatiketa sea no a vez va a chiquilla cabilsa gregorioa decanoa es Kopur, <risa> Kopurua bete, bete dugu <risa> ya, hori, ba, fraile bezala Hori da, hori bai Zarrera ba, ba, ba, moduan ere, aipatu behar dugu Meti kontatzen dugu azkeneko ia betan zeregin dugun Egia da, egia da, Meti jakiteko gure abon bidatuek Aorkesten ditugu gaur bidatuek Baina gero, gero jarrea daukagu Guren guruan pixkate, bueno, zegin dugu gau, eski jabetelo egiten dugu, irratxai, no, ikusi gabe jabet eba joe. No, Asteen no, zaizkigu hauzak, zegin, degun, zegin zi, degun, zi, dugu. Zegin dugu. Zegin dugu. Poz baitu, nik, buruan daukat, e, duela aste pare bat izan zen, usteet, Gaztainoko dauzo lokalean e, itzaldi orso in, polita eta interesgarria e, izan genula, gabirelez kurdiarekin, e, zea internazionalismo hori buruz. Eta kristuan errepaso amantzion globo terrakio osoari. Egi asanez, bueno, bueno, uff, gauza potente asko da gortikan, gauza asko, telebistetan kontatzen ez dizkikoten hau, bueno, oan nazaldu ziren, ulertzeko pixkat hobeto mundu zoru hau, zoro hau, alba da ulertu. Baina, bueno, nahi esgarria ze, bueno, asuntoa da baita ere blokea, kezi brics, kezi, karo, onu, tanpa, pa, pa. pa. Hori, uh hindi -huh. e, asanez, e, ikusten detena da personalki, Berrin zait, e, zein da baina norabidea Zain bat ere gustatzen, alde bat idut esteraz Azkirean da sistema baten baita Baina bueno, baina nahiko interesgarria Eurartzeko gaur egun dauden gatazkak Eta zer eitorea itekene bai Ez Etza, ale maia zer da? E, aditua gai aguetan bai, bai, Gabiretz urtia ziudateko... bere garaian Eite ben agertzen zan tertulia nobezala uh -huh. Eta zensuratu zuten, kanporatu zuten Ze, en, e, bagai, ez ziren interesgarria Bueno, ja. esan nahi deten Ez ziren... Blokeinperialistaren eh, bueno, zako interesu horregasango da. Horregasango da. Urbildu zufizkagia da. Ba hori, desero soa da. Esatik junaen bagauza, horregia yeah. da. Horregia da. Horregia ba, da. Esan ziote, mira, ez etorri geio, eta jazta, zensura duz ziote, ya, bueno, zensura motala da. Eta, jazan ez, bai, kontrolatzen du asko tipuak. Horregia Gero, aukera izan gero, nafaltzeko aukera izan zuten goiko gaskainokoak. Hane geratu ginen berarekin piskat, hain gauza of derrekord komentatzeko, eta eusuen tera esgarria, gau polita esan zan. Bai. Tazuek, zertan ibritzea, ette? Bueno, ba, hain geopolitika piskat alde batea utzita, azte, e, ilabete honetan, e, gertakizun berezi bat eukidet, gaztean aiz, eta noski, prekario aldi berean, eta goendik urasuekin bizi. Baina notizion bat eukietze, gurasoak astebete bete zoporreta jundia. GOLA! Izan <risa> da! Hori <risa> <risa> <risa> ama, ama entzute, ahi handagoa entzute, baina, no? ja, bueno. Independenziara bidean garaipen txiki bat izan da. E, eta aste bete eukietetxea libre, anaiakin batea, Gero aste gure nebatea anaiak juntzen edo erdibia linun. Eta, oi, ba, baserrian bizitzeko zortea gugat, eta izen dugu musika festibala bordondo baserrian oh, epa, oh, epa, epa, epa bai, bai, bai, bai, Eta, ez pelikula amerikano hitan bezalakoa, ez gero etxia nahiko txuko nozitzen Ah, bale, gara, gara Ea, ma, barkatu? Zintzan kartelera Zintzan eh? eta liki likatxo Epa, eh? epa, epa e, Horreiretako gaztiak, bai, eta mm. oso ondo, egia san Pero gaña guraso ha vueltoosien en el ez zione zera utzia bakarrik garajekoa tira utzi gano, besteik ez. Bona, bueno, baina ta bueno. Gaña konpondura bai, ordun, bueno, nai condo, nai condo. Ta bueno, ba, betiko martxan, ez? Ostegunetik ostegunera ba, ematen dugu martxa hortan eta zer berririk, eh? Zuk ke ka zainduzu? Ja, bat, eh? Arzten da gurasoak. Astebete batek antikan kanpo bidaltzen eta gero astentzia truko hartzen eta urrenguaia batek baterako kanpo ratzeko zu eta gero urtebete ere baderako eta gero geratzen zera baserreak egin, adio hon, eh? La, eskurdiarekin dutzen berrena Estrategia hori dela Eta keko, zu, enun ibiliza? Ba, ia san, landalan eta geho zo zoze berria zinima junin zan zinima, aspali Eta gainera esan eh, zen eh, ean, juntzen ean, bare bat egun lehenago ikusten da pelikula, Konklame Hau oh, yeah, ere oh, Konklame bada, oientxe bat da <laughs> bueno, Entzuleok zugezu zu, zu, zu, zute ikusten zuzenekoa, menio, oientxe bat da, gade piska Apaisa bezala piska bilduta <laughs> danak mai baten buertan <laughs> <laughs> <laughs> <hazen> <baten bueldan. hazen> Me batzutan <hazen> da apatazkagu, ja, kononilea edo, erdi buruzoi Hombra, eten arri zona gehiagia da Hori egiagia da, hori egiagia betetzen dugu Bueno, con que beba tener. la baya. Cardenal, Cardenal la que habéis dicho tú, eh. Cardenalak hemen ez Daukagun que. Bueno, apai, apaisa en gauza aquí teni tu, pues talkola dan, no jaso batzuta, ¿eh? Eta garagardo gaina. Que izan diteke, baina es da etorri se boiato. Se boiato da torri. gure Iaz, gurekin sebo en eta aurten ez da, da etorri. Y eh, la casleada ahorre eh, en a Ah, vale. A ver de ordez dalgago zenparrusanda, eh, seboyeta. Ah, vale. ba a ver, vale, clave ada. Va, ya, vaizen clave, ba y, hasko, con, clave. clave con, con, con clave. <requisitres> con clave. Ja, vale, bai. Seboyeto vale. y su mix, ese, ese, ese, era, eh, ba y, baña, es esa ada, es Saitona seboyeta dagastea, hoy no sé si tú. ¿Te vas a negar de giteko Tipo anda la. Pero el su yala bai, bai, bai, bai. Ordun, ordun perduan hay cuatro cosas de año libradas ni nada viste agua bueno un hombre vaya oí la cabrón hilabete Ilabe, iñabet e aldera edo, iñabetea mintzat otsail ondo hasiko da, eh, zintzilikentzako ezagite, otsailaren batean zer den larun bat gainera zer da, zer da. Criston, o sea, iñabet, iñabet emozena eta honena, ezago da. Betar urte hasi denetikan, no? Vai, Autobombo Galaya direchi da. Uste oh, oh, oh, oh, oh. pixka bat, oh, oh, oh. da, ez putako. Bueno, pues laruma tontan, gaurkitsute, gore zintzili maitea 40 urte ospatzen ai garrelean. Larumata honetan daukagu txintxarri, ba, bo surtero egiten degun ba, bazkari e, Berraldo Jori, e, aspaliko eta berriko berria den jende guzt, pasa den guzti horrekin irratitikan, eta bai, bai, izango dugu gaina da bat Eguerriko hamabitatik e, aurrera nahiz dezbatzute pasa txintxarritik, anegon gobea, eta gero ja, ordubitan, babaruna da. Dar una nada, dar una Sacramento, quien, aunque era va café a copichuela E, bueno, ardua, sagardua, zer gehiago nahi zut, eh? Sagardua, bueno, eta atzo izan genuen asamblea da eta botatzen nuten zenbat e, alkol motagongo uh, diena bazkarian uh, nik flipatu nuen, uh, galegu, <laughs> hori gehiababarruna, uh, ez da paprexak ez du Arrizkutsua, arrizkutsua galiki! Eko baten eskutsi dugu kopeo momentua eta, ostia, ostia e, Likor Belarrana Oru orujo, Nicol Café, orujo, orujo cre crema, crema orujo, pacharana, etaura, que no. Porque llego aizateko alcohol bakarrik harreko du, Ez dago beste ezerrren berririk. Ezta gurtzen da, zigunez, alcohola bakarrik harreko du. Da, no te di sí, ni que no. Es todo posible. Veremos, veremos. Bueno, eta eh, aipatu babarrona da. Bai ordubiter ditan ez daki, baina iruterritarako puzkerra da izango da, nik uste? E, puzkerra da. Diaria eta? errezio kimikoa. Eta gero, zer, zer dator? Beitu dago sorpresa, bueno, bata, a ber, bata sorpresa, eta bestea esan daiteke. Jarriko dugu gero gainean tzungu degun, aurten, egin dugu, irratikide batzuen artean, osatu dugu berroi garren urte mugakoa bestia. Ara? Kolaboratibua. Ara? Bueno, berez, a ber, kikelek, blandu du, dia dena. Bera gindu bateriak, gitarra, ba kua letra. eta gero, elkartu zuen irratikoain bat, kide kide oi, inguruko lagunak eta bar eta gero entzuko da gutzeran. Ordu e, osatu du bideoklib bat, biri pia gustatzen zai. Gozat talde bat antzeko antzerako bideo bat, orrijena daitzen zait. Eta hori ikusiko dugu projektore batekin eta musika, hor musika, venga, ya tope. Eta gero sorpresa batzuk. Orru txikena. Hasta ahí puede ir. Bai, hori da. Ba, Oriak. Ba, ba. Gero, leiandiate the gero hiru hiru biurri egongo direla hor, Ampere, es, lasillatsen, que no. es. Horria es. <laughs> e, <ya, lo>, eh, <laughs> <era, laughs> za, <laughs> eh, <laughs> ba, ba, ba, ba, ba, ba. esa sorpresa, es. sorpresa, cerratik esa sorpresa, serrati sorpresa. Errigustilla antea la cosa erratida, balas puto en la cartel, Libegoenaga, dator mm -hmm. getaritik Getaria mm -hmm. Puntapuntako puntako bertsolaria dakiteka, getaritik zeraetekareko gun Arraiz pixkatu, ez dakit Aguakateak ditu Aguakateak ditu Txakolina Txakolina Txakolina Eta, albariño gallegoen eta Eta, beste dik, martikorena Ernanitikoen zaharro tempora da Alde izan <aakuteak> Joder, <trayetik>, bera Bera, bera azkolaren <aakuteak> <aakuteak> kilotzen <aakuteak> dugu, hemen Eta, zaharro pixkat, ekartzen digun Eta bueno, ba gero taberna, taberna, eh, ibiliko geak kantari Bai, bai, bai. Eta bueno, jende... bueno triki trikitilaria daude. Triki tiraya ke bai badu. Al centro dia bai, eh, eta naroa. Eh, 15, urteko horretako gaztiak. Eta, vamos, posarri ja, hasia kere buru. Sea, ona. Esa ingasteen ganada, era se. Ya. dinena, se, orquilla diñena, esa boda, porque esto ricodio batzun manolito taue, bueno, ir urugo eta ja na ser intu godia bai. Honorio bai Bai, bai, bai Hoda, bai. maopiko iruro geira, ostia, nahi korkia errada Edo zeinak ditu iruro gehi gaur egun Edo <risa> <Vapo>. zein <risa> Baina <risa> <risa> matxuratu zen bai Boa hori berro eta bairo vale, vale, Lotxali vale. gauzaten duk Guguara eh, zi, si, xarrerak, biar bertan eh, Goizian, kenduko direla Bai reinatik, bai landaretik Hor duan, korrik eta presa katea Hori da, bali mazoete pijamaan eh, Dutxan, eh, jeitxik Etxeko zabatietan, bihuzik, perdin du Larroa jotzen zaretena, La venga Erreala ikusten gertatik galtzen egongo dela, seguro. Ba, joan, ju joan hartzera txartela, besedez, hombre. Eta, bale. ala ere, zintzikide baten gana gerturatu edo sare sozialetateik idatzi. Eta, ba, ala, ja, hartuko dituz egon sarrere dutxo bat. Alareak gian, haitortu atzo asambradan, ba, oitamabos pertsona inguru egongo garela. Venga, egin eh, genun gorako estima zio eta berro geitamar arte hartuko dugu janalizatari Iepe, iepe, Egun bertan urrutzen mazarete, bah, aukera ungo da seguro Ay, Bueno, xaten dan, nende komen 5, 25 Nende vale. 35, komen 50 Ba, e vale, bueno, ezka lásiko Xina eta renxizte Garega betan, ya, esta Asi xaste, ga gallego ekin xartu xaste Eh, exacto es, es que Gale de Requin sartzea ya. Asemblada con e, Alewa, asemblada con Alewa que Cristonalcola o que era Mansirun, eh. <gibarra> la uquera, eh, manzirun, eh? Vai, vai, flira, da gutxi Gutxi? Gucci, la, rendía Gucci da Gucci. Nos estamos aukera, <gibarra> osakite <guxie>. mat. Moito, isto é bai. <gibarra> E, bueno. Eta estamos, ¿no? Se han degu Taberna aipatzen dugu. Eh, bai, bai. Eh, igual azuko aipatiko animazio hobeto sionik, koeta bai. kit eh, basoangi bueno, e, vale, vale. zende animibile. Beito, pues así como que a Bosterritan, e, sei, ya Reina Tabernan. Gero, eh, sea 20 minutu inguru egongo gara, eh, sea eh Taberna Bakutzean, sea eta ogei inguruan arkaitza Taberrean. Hortik leku zarrera joango gea, Alba da, Campo de Plaza Plaza Chortanaingo de Bertchozaioa, Bertcho Poteba. Ba bota za ezpiago gai gutxi laorden gutxi inguruan. Hortik landare herrikotaren joango gea, 7ak tanar za laorden inguruan eta on bukat, han bukatzeko gia gero iratxoarenara hurbilduko gara, Zapiter dinguruan, hor 8tan bukatu beh dugu, zeorasten dira ja su irekitzen. Eta Ya, egun aboro biltzeko, iratxo tabernan gaudela, ondoan, hor dagoen, niesen aretoan, sekulako kontzertua daukagu. E, Kokein talde mitikoa mm -hmm. eta oioki, andonei oioki egiten taldea. Guau, guau, plananzo. Egun Luzia. Eh? Eh? Eh? Hai? Ba, ba, bai, bai, bai, bai. Ekon benida uh jatea hola kogun Luzetan, eh? ba hori, azukade erikitzeuten ean, zer bat, okataren bat. bai, bai oso ba, ondo, eh, konbida pena lusatuta oen konbida pena lusatuko digo, horko bi ez da helduko digo el karrizketari eta ezer baino leen emango digo bide, el karrizketari. Bai. Bueno, le, le, laukabu... entzuteko... le jarriko dugu, ba hori, eh, erratia cateru duen 40. <coughs> urte urrenaren arira. E, ya, ba, ya. Kikielek eta konpainia cateru duten temazo, kanta temazoa. Temazo, ah, temazo, barkatu, eskerrak ere bai Aitor apurturi, eh, vida Teknikari lana egin duela eta Kriston fabia egin dikulako. Opaitor Apaitor Ttxon. ente le kantu ere dirati ani hasi Y ya vete con el garrit que Bide elai dugu leuen, eta bide emango dugu elkarrizketari gurekin esan bezala horbi konbidatu eder dituguta, eta elkarrizketar urbiltzeaz gain, urbiltzen ari dena bada kalamu eguna. Eta kalamu eguna urbildu da, baina gure ere urbilduara kalamu eguneko kartelera, eta zalantza batekin asten dugu. Lanun bat adela badakigu, baina kartelean 8 ariaren bederatziak. Zortzia ez hemen, galdera horrekin gatoz. Bertsio bat punto zero genauka. <güls> eh? Kaixo, gabon, gabon. gabon <güls> gaixo, gaixo, gaixo. Hemen salaketa eta <güls> publiko bat eginei bueno, dut. Batitik eskaera, eskaera bat. Eskaera bat eta habergeo e, e, elkarrezketa bukatzen dugun freestyle hasi asiduzun free style hortan. Zaini oso katxondo garrinez. Eta errepenten moztizu. Bueno. Eta bestea, ba, salak eta. Nik hemen e, kafra, kafrari hemen salaketa eta publiko bat eginei dut. <güls> Zerka fra dituen e, atzak, telefonari biltzeko, hain dira azkarrak, ez yeah. dira ikusten, no? zene, fiu, balako. Eta horren, galako versio preliminar bat bidali nun, e, gure goikoeskolako daukagun taldera. Eta hortik, bost, hamar minututa ero, ba, bueno, konturatu ginen akatsa zuela, ordu erdi baten edo, <laughs> orduan bertan genduen nuen, hamar minututan edo gontzantaren. Eh, Artxiboa eta handikoiko duak dira aldatuta zego eta konponduta baina karo, kafraren atza <gibar> azkarroiek, ja. Dinudinez banatu zuten, un baite. Nik esan beharret, nik, bai, es nik, ez dago goiko eskolako whatsapp orten, oren, kaso non, beste whatsapp talde batean, eun pertsona eta piko gaudela, bai, bai, eta hori hartu nuna eta ez gauzabela gertatu zan, gauzabela gertatu zan, eta gauzabela gertatu zan, gauzabela gertatu zan. Eta jende asko berriak gautuztean, tani. bai, hor, hor, hor, hor, hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor hor Estaba Gundeta, estaba ida que estaba ida aquí una da 8an 8an, eh, retilar un Torrela, eh, sei nah, nah. eh, segorputalio no, la? no la o, o, bueno, Betiko, eh, Ondo, e, ilusioarekin, ba bera lagun arteko bil, bilera badelako urtean behin bakarrik egin alizatzen duguna, eta, bueno, aldartatik ba hartzen dugu. Eta gero bestetik ba bueno, e, pandemiako urte maharikatu horrek e, edizio bat lapurtu zigun eta aurten ba, ezin dugu hogeita e, garren urte horrena ospatu horregatik, 24garren urte horrena dugu gaur baina gero era aipatuko dugun bezela gu goiko e, eskolan, ba ezintzilik erratia bezala, bai ba hori <coughs> ba, e, e, urte horren boroilla dugu aurtenkoa eta eta hospakik zuna ere prestatuak bak ditu ba, urtean zehar egingo diren eh, hainbat ekitaldi baina eh, bueno, kalamu egunaren kontuan ba aurten 28garrengoa ospatzen dugu eta 25garrengoa mm. beste hainbatek pentsatzen duten bezala hori hurrengo urterako utzi behko dugu baina, bueno, e, bai, baina bueno, karo, da Kalamu bat ken bat claro eh, mm -hmm. covid garaia gatican bai. baina goiko eskola 25. Bai, hor. Horri bai, bai. bai, bai. bai, bai. kronologikoki eh 25garren urte horrena eh, ospatzen da eta o, ba ber ospatuko dugu hurrian, edo. No, no, no. Eta eta auza bai. ba, se cala meguuna, bai. Claro, ni han bizi izan nintzan ta egiazanez hortik aurreraan eh cala meguuna ondoren abitu batzuk aldatu niluen. <risa> bai, consumo habituak ze Asko petsatze dute, kalaume eguna dela bakarri ludikoa, gizek, baitare, baitare, baitare, baina baitare aldarrikatzailea da. Na. Eta kalaume egunan beti aldarrikatu dan gauza bat, eta ni egiasanez horrek aldatu zian, asko ni hogeita oh, bose urtekin sartu nintzen bizitzeagoiko eskolan. Eta zan, du joar serf, egin zeu zeuk, drogaren autogestioa. Zet, hartzen dugun eta hortikan hartzen den droga asko, eh, polizia manipulatzen du eta beste pertsonatzu, baina, Hemen bintzat, e, nahi dana erakutsi ez, da, bueno. mm. drogaren beste ikuspuntu bat, en plan, gu gehu kudeatuko dugu gure ozioa, gure, ez? Mm. Noski, ez hori da, higien, ja, ja, gehien, txokatu zitzaidan bere garaian. Noski, alde batetik, kontuan eduki berda, em, em, droga esan dezu eta ondo esanda da dago, azken finean, ba, sustantzia estupehaziente bat bezala eh, dagoelako, eh, oantxe bertan, eh legea kala dio la koesa ne. Cafe alcohola, egiten dutena da, ba, pertsonak gure askatasunen artean, ba naturarekin ere harremanetan e, jartzeko daukagun e, askatasun hori ere mozten dituzke, Azken finean, va ba, dira 5000 urte edo, ba ezautu bitugun gizarte guztiak erabiltute kalamua. azken finean gure gure, gure biologian bertan e, kanabinoideak guk gau sortzen ditugulako horreisegatik da hain eraginkorra eta hain erabilia betidanik mm. kalamua eta noski amaika e, ikuspegi daude batetik e, kalamu e, terapeutikoaz itzegin genezake bestetik itzegin genezake narkotrafikoaren a, a, a aurrean edo, ez hartu dezakezun jarrera aktibo bakarra izan daitekeela e, ekoiztea, mm. ekoiztea, zuk zuk ekoiztea, zuk konsumitu nire baduzu ez? pertsona bezala, eta e, pixka bat alde hori ere jorratzen da chorratzen da kalamuan, aurten ere jorratuko horra, dugu, ez da, egongo dira? Itz... Bai, Manolo eta hauek atxorreko, atxorreko ikideak eginteko hori itxu, krema utopika esaten hori, ba crema bat eh, botatzeko eta da, eto, ta, vale, okay. ez ez ez ez hori. ez ez ez ez ez ez ez ez ez hori, erakutsiko nola ez lortzen modu ez ez ez ez ez ez ez gure ez ez ez ez ez ez bere bakoitzak egiten dana e, bere konsumoa, e, baita ere apukatzeko e, mafiaren e, negozioak eta eta mm. bar, eta ezik eta baita ere pizka bate mm. jakiteko zer egiten ari gara e, mm. e, e, kalamu kalamorekin mm. eta hori izan dira printzipioz eh goikoskolako e, dastaketak egunak egiten dugun bezala, edo edo edo e, kalamu eguna batez ere, Jende ahi, ez e, ikatzeko nola tratatu inbardu gauza <mimitri> e, <mimitri> hau egitek, eta, ba, eta gero beste helburu niretzako e, hori da, nire ikuspuntu. E, Izan da, apurkatzeko bat ez zire mafiaz eta, eta narkotrafikoaz, e, e, beti ikusten degula hori, ez? nola hoja de cotraten de saqueula, eh marihuana izanda, coca bezala, o sea, e, trafikatzen du pila bat marijuanarekin ah, eta zeinekin eh egin e, e, dutela jabeak eh trafiko hoietaz. Mafia, Mafia. De, da, Eta ba, polizia atzea, no Eta oso erresia da gure konsumoa e, e, e, ba, guk egin dugula edo hmm. landartzeko landaletxo bat eta hortikan daukazu da, zure konsumoa. Hmm. Badagiz zu erratzen erreteno zer eh hartzen ari zara sano e, eta eta hori zure zuria de, kostu, da osea ba, koizuak ba, ba, begunean bertan gero ere e, e, e, utzurbezela bezala ba, e, ba, bueno bat izango dugu ere ez ba, mm. bat pizka zein den komentatzeko ba, pixka pizka bat gu adituagoak diren hoiekin ere gal, galdetual izateko eta tertutura legala hola ba, e, e, legali mm, mm, osea le, Bueno, garik guruak, o ba izan gendeak nahi duen ari eh eutziko e, sailak. O sea, a azkenean, ez, o. Finean, ba, izan daite CBDaren Erabilpena eta mm -hmm. eta hauek eingo duten ba aukenduaren buruz e, hor egongo da ze itzegin eta eta baita ere, baina baita ere aspektu legalak, e, Oide, Elkarten carte ah. en egoera ze inden gabegun. Ezin dugu, aztu, ba, bueno, azkenen nutetan ba, eusko jaurlarizak geratu egintzuela garaibatian e, ba, PSE-ren PSE gobernuko e, garaietako e, anteproiektura eta eta bueno, gauzak oso geratua dudela eta beti ere mantentzen garela nolaiteko, a, ez dakit, alegalitate harraro batean, ez pausuak ez dira, pausuak aurrera ematen ez dagoelako beruntate politikorik, Baina ikusi izan ditugu babeskein behar herrialdetan azken bola Alemanian adibidez, e? bai, nahi. Erabakiak, nahi da Alemania adibidez a tus impresion gutxora bera eh eskoger e, orkestu zen hortan e, gutxora berako antzeko baina e, adibidez zenet, e, pertsona bakoitzak hiru landare bere kabuz landatzeko eskubidea, ez? Holako gauzak agertzen ziren, baina baita ere Alemanian eh, diot ba, beste alderdi aurrerakoi aurrerako batzuk aurrera ba, koiago batzuk adibidez, ba, pertsona bakoitzako gita margramu eh, eraman alizatea eh, delitua izan gabe mm horrelako -hmm. dei oza, e, be, lege eta araudi oso deigarriak eta mm -hmm. Tamales, ta horri ba, egi nahi genion Alemanian ditugun lagunekin ere itzegin jagen nuen eta, eta ze gertatu da ba, Datorren gobernuak, Alemanian datorren gobernuak edo dat, bintzat dauz, dauzkaten aurreikuspenak dira ba, aurretik dauden alderdiek lege hori bota engodutela, beste hainbat legeen artean. Dugu? El, elon musken lagunak? Bai, bai, bai, oietxe, oietxe, oietxe, bigarrenak dira uste dut aurreikuspenetan, baina ez dute beste alderdi politikoetan ere lege, oza, mm -hmm. Fede askorik gaur, gaur, gaur mm -hmm. egun... Eta, bueno, Alemaniako lagunago diotenez legearen egunak, ba, zenbatutak ditu egunak. Baina, tira, gura <guraldetik>, hemen azken finean, e, hau azizenean, jeniz ni baina hobetu gauratuko da, eta azu ere juleen bizizan dituzu asko asko. E, e, baina azizan nien izan zen, pixkat, informazioa ere behar genoelako, jende guztia behar zuelako. Right, right, right. Gaur egun dagoen interneten eta... Ez zegoelako ere negozio izugarri hau antolatuta inguruan ere da, bye, bye. Eta orduan, baera, orson e, matur albatean sortutako gauza bat izan zan, Eta gero urteetan, ba, bueno, e, jaionen bultzatzaile bat ere Baipatu berdu gu, bakizu bezala, ba, ugo, e, bilbotik datorren laguna bye, e, Rekos da izienberako asko laguntzen baitu, ba, alde logistik, logistikotik Eta, ber... eta ditu, bezala, baita, bai, e, bera... e, bai, hori da. Tintzuna ditu, eh. adela, kalamutaz, kalamutaz. Bai, bera ko koordinatzen du ere, zea, kopakanabikoaren epaimaiaren, nondik norako guztiak bera koordinatzen ditu, ja. eskerrak, bestela. Egi, egia da, aipatu ez du, kopakanabiko hori, kanabiko hori, ba. kao, eta jendeak, bueno, e, norbaitek, karo, Nik, nik el nahi zego ninoiz, eolako, e, zera, e, e, e, e, e, kopa batean edo, no. bakarrik ez hau tzeko eko eskolakoa, baina enteratu nintzaren, eolako azien mestiatani, ai, adios, zera raroa, <laughs> mire zenbat ekonomia, bueno, zenbat, adios, ez, ze, ze, ez, orun, alde zutea da zalu, imaginatu, entzule bat daukagur hartu ikan, pues landarecho bat daukala, eta bueno, kogoio batzuk, ba, eta nahi kolituzkela orkestu, zein behar du, e, nola funtzionatzen du eko eskolako kata Opa oso errezada. Gañera, vera, hai eh, eh, patu de lotuta, eh? eta esaten du genuenagatik. Oso modu a, eh no, está aquí, natural batian, da. eta oso modu organiko batian sortu ziren gauzak, eta oso hondie etortzen zaigu, beste kopak kanabikotan antolatzen den mugido guzti gusti hori. Azken finea guk esango denuke gure kopak kanabiko pizka alternativa alas, entortan. Justiz. Erabata eta <laughs> bueno, eta Bueno, eh, zure gal galderari erantzunez, eh, edo zeinek bere loretxo aurkeztu nahi badu, ba, eh, egunean bertan, eh, data, hain guan, hondo du, besango dugu. Eh, aper, aper! Darun batean, darun batean, darun batean... Eh, Zer bakia! Da, S -s -s -s Sortzi! Darun batean sortzean, txarean sortzean ba, higo da dilla, eh, zeitatik sortzitara, hor... Eh, Tarte hortan... E, o sea, e, e, loretxoa erkezteko epea da... arratsaldeko zei, eta tiks... E, sortziak arte da, sordziak arte bai. ah, ah, da. E, Esan beharra dago, lehen dikerean egon bostetatik, eta eta bostetan iegotzen den jendeak bere loretxoa bostetan iegotzen badu, ez dago arazorik. Vale. Baina arratsaldeko sortzi, arratxaldeko sortzietan edo gutxu gara bera, ba, nahiko genuke, e, alkeztendiren e, lore vale. guztiak bilduak <coughs> Bati bat gero, epaimaiak egin behar duen lana luzea delako eta askotan gehiegi luzatzen da eta badakigu zer tratatzen da ba hori ba, e... fumata blanca egon arte bai san <laughs> dira blanca e, blanca e, e, e, no, saria emanarte bai. blanca eta tu santaigutu tamales bain baina gehiagotan basariak banatzeko ordua heldu eta sarituak etxean egotea dagoeneko <laughs> bai izan zu hori bici sandego Oru, ya, vale, igotzen da, eh, aurkezten du gozean? bere loritzu aurkezten du Et, a, Barkatu, orraindu behar du zerbait? Deo, bara, ez, ba, eso, ez, ez, ez, nirendik egin geroago, ba, eh, esan beharra dago jabi, ja, jainite egoten dela beti eh, jaiak girotzen, azira-aziratik, eh, dap, erritmoak pintsatzen eh, eta urtero-urtero gainera gauza ezberdinak egiten dituzte, oso entierazgarra izaten da musikalki ere. Eta egoten den giro horretan, ba, aipatu dugun elkarrizket, bueno, eh, ba, zola saldi eta, ba. eta tallertxo horren horra hortaz gain, ba, bueno, geroazten da, daztak eta bera, hau da, publikoak ere, ba du, e, bere, bueno, bostatzeko aukera, eta bere, sariak ba, banatzeko aukera, hau da. Sariadia e, iru. Kanpokoa, eh barrekua eta gero publiko publikoen sarita oh, okay. e, mm. eta orduan hor egoten da dastaneta eh publikoari eskintzen eskio no, okay. no, eh yeah. e, blorea eta, eta rogatzen ditu, eta gominola batzu, eta fruta, eta barere, bai, hori, bat duzka, hori, eskuza bala goiko eskola, tristona, aldotatik, bai, oso berrezkoa izaten da, vitamina eta azuker pixka bat eukitzea, norbait, pixka bat zorea betzen bat edo, eta horrakogauzatxoak, bai, gero ere, ez dakit, txiki bat jartzen dugu ere, norbait ekeran nahi badu du, edo, eta faria ere egoten da, pizza bat, eskatzeko aukera badago eta mm -hmm. gero eh bueno ensaiatzen gea gabeko amaiak inguruan edo eh asken mailaren e, Eh, esbai, oh, eh, esbai, edo baina esta rixa izan, saiatu gaite zen a ber mm, mm, mm. dugun eta egin du desak egun bizkai. Bai, segun zen zen landare que dutela, ba Zen bat aurkezten. Claro, edo, claro. Lucerago edo Esa mare beto katuz dela epai maia izatea, eskerra kugotse egola, azaltzeko nola de Montre neurtu koloko ya, no la de Montre, no zen nori, tío, hostia. Pues veitu zan. E, hartu fruta edo edo ez ez ez ez ez ez ez ez egun ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez beti komentatu ez dugu oso ez da ez da. ba, pertsona batzu ba, problemari gabe gai direnak ez ez ez ez Baina bur, beste batzu bulergaitza buler Hombre, esperientzia erra da. Ba. Boa, erra, ez dakit erra, bino, esperientzia politia da. Hombre, asko ikasten da gorekin hor, epaimaiaren zean egonda. Nik, piagatik asinun, ba, eh? Ba, ba, ba, Lupa batekin astertzen ba. da, lore txoa, likoriazun niñez egin, ba. txaroma, ba, ez dakizet, jo, ostia. Txantxa, txantxa, txan, txan, bai, bai, bai Eta, betu, txar, berbarekin, izan da, ozera, horrekin izan zu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai de Arbelako eta es ez este la eh ba hori, ba, petakerre eta petakerre eta es es ez, ez, ez ez ba, e, ba, ezin de su epaima aloco parte hartu askenean batzuetan 26 27 eh o sea el berdin la uh -huh. bai, eta Puntuatu behar dira, <coughs> izubarria. Iaz, ze matarka ez eh? duzien, ez dakit? Hortxe bil eginean, hogeita bost, hogeita... Ba, bai, hogeita eh, hiru, hogeita ba, ba, bost. Ba, eta izan dira urtiak, bueno, zukere gauratzen, izan dira urtiak, hogeita ba, ba, mara izan direla, eta izan dira hogeita <coughs> bost izan direla, hogeita hiru izan direnak, baina... Hortxe ba, berau. Eta gainera hori... Eta sortiak, ui gok egoten dena, ui gok da gurekin betidan, oza, aziratik. Aziratik, eta da esketzen dana eh o tipo jakituak eta ba batetsere claro u ugo etorritzan eh ba dastak dastaketara lenengo dastaketara jakiteko ba naidegun e, ba legezko movidak eta eta hori eta haiek bueno vera kalamu kalamudia kalamudia zan bilbiko bai, el oso bai. elkarte carte bat eta vera egon, marruan eta, pues hori, daukagu genukan geunuk, kontaktore haiekin, eta mm. ugo turri zahal, ugo beste lagunekin, eta Hortika aurrean gurekin, goten eh, lan, eta... Aipatu, aipatu bezute, ogeita gosgarren edizioa berlukena, ogeita laugarren nadela, urte asko dira, eta urte luzetan, ba, hain ba, gauza gertatzen dira, gu bagen egun, e, zalantzatxo bat, kurioseteatzen mm -hmm. puntu bat, ea, ba, ez duen azpimarratzeko anekdotari, izan alden oh. presentzia podolizialik noiz baitea, izan alda, izan alda noiz baitea, ozer? Ba, bira, e... Ni gogoan dudan nagati pintzat presentzia pre poliziala egon bada noizbait munizipalak izan dira kotxe gelegei aparkatatu dela ala korria bai bai bai beste beste visita <risa> ola korri ke estu du ki ez ondoan ondoan balago quarta izugarri si bai bai Ita... ez da kigu a bere ez da kigu igual <risa> igual eh, i, igual I, igual igual porra gracias ayuntamiento ez da porra calde batera utzi aporro agartu des. Ori da, orira, orrile leba es. Kantan eduki eh, nana. Ja, aguchiago, aporro gailago, es. <laughs> Berta ne giten de chusteo, helicóptero kini giten e, e, ba, praktikak edo eta ba maiatzetik aurrera edo hiltzen dela taka Inguruan. Eta gogoan dut a, ba urte batean e, e, Marihuana batzuk landatuak itun Goiko Eskolan eta halako batean ikusten dut ertzantzaren e, helikopteroa, etxearen gainean. Landareak barura sartu, eta berri lojoten da, etortzen da, eta Oskar Elduzan arte, eta zantzean, eh, Laza, mes praktikak iten da bizta. Eta ni halako paranoia arraro garteketan. Bueno, kontua da, eh, anekdota gamai kamila direla. Uf, buf, buf, ba, dakit, adibidez, urtetan azkenian lortu dute eh, Lortu dut e, pixka tamaina hartzea, baina nik urtero edukitzen nuen berrogi minutu edo ordu beteko tartetxo bat egunean zehar ba, Burua buztitzera egober izaten nintzela edo dutxa bat jarraituali izateko hori <risa> Urteroko blan kazoa, <oza, risa> <risa> probatu ta, ta jan, eta hartu tajan eta denetarik eta gainera bakizue batzuk Niri pasatez zent eta lintzut erretzen, ozeak <risa> <risa> <risa> konti hartu zera ez, ba, ba, ba, ba, Errez aia pasiboa. Bai, bai, bai, egila Batzuk barrukoak, beste batzuk kanbogakau, barrukoak, teatzezek batzuk tan konzentrazioak, lehigizkoak ere bai tustea, osa, kontuz erretzeko eta hartzeko marihuana dira. baina nastuta bazkotan, bazkotan geratu daiteke Baina bak oso gauza lebe izaten da eta baten pasaitekena eta asko jota jendeak behar izaten duen laguntza izaten da pixka bat eh, onak go gora begira jarri, eh, azukri pixka bat, fresko, afetxo bat. onartu behar du nire lehen balankazoa ah, izan zela amasi urterekin, ginenak <coughs> <ongenela> kuadria osoa <coughs> eta faltzen izuarri harri ongi eman zeniguten baina zekiz emartzen bostpago horak ez eta osongi afaldu Eta azte un da raundi bat hey. Eta tziguten esan, bari guenana zela Eta denok hartu ah, eta nigo oso goztoz zalea naiz Boitxartan oh, <laughs> harin oh, nintzen ay, ay, hemen jate bakarrik Bakarrik Huen goz ez Eta hasi nintzen jaten jaten jaten jaten Mantzian oh, bila claro, bat izugarria oh, oh. iz... Resetean atu ingatzen <laughs> ez? Amasik urterekin ez? Enaz eh? Hori gainera aipatu berra dago, erretzen ez duen jendearentzat. Eh, eh, ba, bueno, ba, eh, karamua oso Oso era bilgarria da jateko Oso ondo dago Baina kontuzi billi bertza este ah. Alde batetik eh, lor, bai, eh, ah. Jateko Adibidez marihuanaren kasuan ba, Loreekin a, eh, Aritu beharrean ba, Ostoekin egitea Azkos, komeni garriagoa da eh, Azken finean Batetik Ego eh, eh, eh egiten duen sintese gerak estu txorakeriren batez anaido urdun ni es naiz kimikoa, baina gertatzen den eh <risa> gertatzen den ze hori eta gero oso kontuan eduki em, em, erretzerakoan errezterakoan zieki edo te ze deitzen mm -hmm. <goliduat>. den e, zea bat substancia dat edo da. dela ba, esango genuke ba euforizante eta eta efecto esango genuke potente eragiten duena baina e, bain e, bain handa e, e, aldatu egiten da ze, E, normalian gibeletik pasazerakoan e, GX hamaika edo deitzen den beste bat bihurtzen da. eta e, erabat ezberdina <laughs> e, e, da. auzizi oh joan izan daiteke beste, beste propietate batzu ditu. hau da tamainan hartu beharrako gauza badala. eta eta gero oiturak egiten du dena bake e, Behin ohituta daudela, ba, Ba, bueno, ja, gauza probatu dit, ditazkezu, beldur gabe. Oitunerik ez daukazunean, kontuz. Eh, vai, dai, vai. Vai. Erne, erne. erne. Da, vai, da. Vai, bueno, agian, eh, bueno, pixkanak agian urbitzen gaur rengo, otkupatzea talera. Bai, agian, ez? Baina, galdera bat, goiko eskolako kalamu eguna, niko gagoan daukat urko gaipatzen uh, zula, euskal herriko zarrena dela, ez? Bai bai bai bai está tu maiaco está tu maiaco leengo iruna ote ni biltsen sala isa diteke ortas un señor y a cada baño bueno este eh, eh, es, es ricoa vai, eh, es bai pala dio vea que vera que ta bueno vera baño o eto gutxu zakodumentatua dago bai bai eta bueno ni guk estoy baque es digo garrantzi beresdirik eman horri ba, baina eh? baina alean apatzen gune una ben una gutik es jaia ba da la copa canalico arruntar arruntaba ez el calamo eta gainera hori eh guretzat ere Eh, engarrantzitxoena, azken finean Urtero-urtero biltzen diren lagun horiek Berriz ere ikustea izaten da eh? bai. Urten poderioz Hor <güls> ba, bildu da talde bat ba, Aipatu aipatu dituzuzuk jeniz eh, Manolo eta atxurrako atchurra Kideak bai. ziren guztioia Pasai gantxok eta inguru Horretak orta bitatik ere ba. eh. Gero eh, Ernalitik datorren peina guztiori ere Badira ta. eh, ba, ba Alako talde txobatzuk eta gero Pertsona jakin batzuk ba, urtero-urtero Tortzen direnak eta eta oso esku balki ere ba, adibidez landareak eta ekartzen dituztenak, jenteak probatu ditzan, mm. eta bat, eta bat. Orduan, ba, bueno, ba, egun da eta mm. ba, norbaitek ere, agero, eh, aipagarriena agian aipatu gabe dugu, baina eh, eh, ugori eskertu behar zaizkion gauzen artean da, hori ba, logistika ekartzen duela, eta logistikak esan nahi du, hurbiltzen mm, ba, den edo horrek, saria era matenduela hombre e, neri bai. ki e, lorea era matendutenek saria era dute beti no ski bai. e, parte hartzaile gustentza daude sariak saria interesgarriak eta politiak izaten dira beti ba ba aziak daudelako best, batetik beste, batzuk, ba, beste batzutan ere ongarriak eta hainbat produktu eta merchanda xinak merchanda xinak baina eskuzabal izaten da ugo sarien kontu horrekin eta parte hartzaile guztientzat edukitzen dugu, eta baita hurbiltzen den e, pertsona guztientzak, guztientzako ere, badago, e, sari txiki bat. E, parte hartzaile izan da ere, ez izan da ere, esneet, e, lorerik orkestu gabe ere, urbiltzen den edo dut badago, saritxo bat. Punto hortalaino helitzen da, hugo bere, bere detallismo horrekin, ez, oso, oso ondo lan zendu berea. Bile aldea, Hor, horrek laguntzen gatiuk guri ere, eh? bera, oso nu, jarriko matematik guri. Esta bat lan makala, eta ez da ere lan makala, goikoskolako egitea berturtetan induna, ez? Piskatea hitz dugu kalamo eguna, zorain igual piskat zentratuko goikoskolak. No, agian, agian, nola, dako egun bartzen nolaka kronika, bueno, e, agian intzugundezak egu abesti hau, eh? yes. piskat, aire pisatzeko. Ba dugu, jenis, goikoskalako bada ere nungoa jazzeko musikari, bajista earra gunea ez ha bieztegiada para bueno kato, vai vai vai bain. Bain. bueno nune tango allá yeah, carola de pisa es hacía está bai. en borra desde <laughs> aquí bueno no lirikere, bai, bai, bai, nu, bai, es nuclear o sea no voy a hacer nuclearizaciónilla es va esa anda no ni hori no vaya a tugas quien zula está está soy moto y gorriza cataluña con esa que igual va igual va igual mundo anegote dana desalado está es Ez hori bai, ba honen le notas unonguayas, unonguayas, ba hasta aquí 29 pertsonak edo urtikan eta azkenik eratu ginen bost, eta ja azken aldia 4 geratu gea, hori eta da izan da hori la nucleización de de de unonguayas, ba espiden azkenien Akroniko bat bai lun eta maiozobe ja graten da martare da Isenda, dat besenda. Besenda. Bai zuretzama sai bere garaiko non go ayaa segoi ko eskola, bestimiteko besti aldiz, abestu deguna parrandetan tan echea. Bueno, Esto en verdad. Esto en la vestia poso bolita. Amarga remuturone eh? anenitzen esta. Lezoti izantzen sortzaile mm -hmm. kura hartia. A palexo. Posoki. Ba, enzu gordo. A fun Gora goi Goiko Eskola, gora, hey, hey, gora, hey. gora! Entzun dugu, entzun dugu tematoa, <coughs> eta orain, Goiko Eskolatik nazioarteko bida jatea imerdu, Katalunia bai, aldera, ezta? Baizuz katalantzea, bai! Bueno, ba, daukagu lagun bat, Radiobronkako lagun bat, ba, duela amar urte, baino gehiu, Estatu Maiako irratiliberento paketan gehiu, gehiu, gehiu, zintzide dokumentalea, baino pixka lehenago ezagutu genuna, magusio eta ja, Ba, Oskar, redobronkakoa, e, bera baita ere txuko batu batean ibiltzen da eta bere, bueno, e, bere saioa egiten zuena e, Radio Bronkan zan, Judici ala Justizi mm -hmm. zan asesoriamiento juridikoa, hainbat e, pertsonei, kolektiboei e, pues bueno, ba, arazoak zuztauzkatenak abokatuekin kontratatzeko edo ordaintzeko eta beraiek ba, servizio juridiko hori, eskentzen zieten, irratxa joan mm askoz kontrolatzen du gaiaz eta bueno, eh, aitzaki politazan piskat, ba, elkarrekin egiteko eh, eta nion, eh, bueno, eske, eskatu nio, no betu esan da <laughs> eta bueno, bera ba, presa gertu da azaltzeko, eh, bueno, blokes fantasmas eh, asko itzein da bueno, entzun da azken bola da etxe emblematiko, okupa emblematikonen inguruan, ba berak azaluko digu zer dan Eta baita eskatu diogu pixkat eh okupa mugimendua ni guruko, ba bueno, bere pixkat eh, labur eh, batean ba ikus puntutsoa. Eta agusta, uh -huh. edo, bai, historia bai, edo bertun, bai, bere zeboera, bueno, ez dago bueno, uh -huh. orun eskatu diogu baita ere mesedez katalanez eitea. Eta bidari deu, <susurra> Eta hori eman digo digo Oña Ondoren beltatzeko go ikaskola Coico-esco plástico. Pues coico Parece un grupo de los ochenta, <risa> tío. Coico-esco plástico. Bueno, eh, ya Berriot, Arturia, Batera, Biscat, hacer eh, coico-escola, ocupar un tabla. ¿Vale? ¿Cómo es venga, Óscar. Enzúndel eh, en segón. Óscar Venga. Óscar aquí. Si es plau. Ahora, Venga, Óscar. Caixo, sensili, quenzule, ni ratiamos. Os uh, parlo des de Barcelona i aquesta comunicació és per informar-vos de quina és la situació del centre social ocupat Los Bloques Fantasma. Anem al principi. El centre social ocupat Los Bloques Fantasma és un espai alliberat a la ciutat de Barcelona des de setembre del 1993, eh, i els edificis que conformen aquest espai portaven més de 10 anys abandonats. El propietari que va iniciar la construcció es va guanyar les antipaties de la gent veïna i del barri perquè al llarg de les obres de construcció va eh, incorren nombroses irregularitats urbanístiques i eh, després va deixar la construcció a mitges i bueno, tot l'espai va quedar en un estat eh, d'abandonament i de degradament progressiu Fins que eh, bueno, 10 anys després va ser ocupat En aquests 31 anys d'història eh, En aquest espai s'hi han realitzat Nombroses eh, activitats Innombrables activitats De caràcter polític i social Dintre d'una línia doncs, eh, Autònoma i autogestiva Del que anomenem Do it yourself O fes-ho tu mateixa O do it together Fem-ho juntes Eta, eh, aktivitats que, bueno, sempre han estat impregnades d'un caràcter anticapitalista, antifeixista i antipatriarcal i que, amb el temps, també, pues, han anat potenciant, doncs, tota la part antiespecista i animalista. Um, també comentar que en paral·lel s'ha uh, convertit en un referent en l'aspecte musical de tota aquella música, doncs autoproduïda i no comercial. i és un espai pel qual han passat eh, milers de bandes al llarg de tots aquests anys d'història, de, de molts estils diferents i de, pràcticament de tots els indrets del planeta. Al mateix temps, des del primer dia ha esdevingut vivenda de molta gent, o ha sigut des del començament, ho segueix sent ara mateix, amb la qual compleix aquesta doble funció de l'ocupació, dotar-nos d'espais en els que viure, dotar-nos d'espais en els que realitzar o dur a terme els nostres projectes. Uh, al llarg d'aquesta bueno, pues, llarguissima història de més de tres dècades jo us volia destacar doncs un episodi que es va donar a l'abril de l'any 2016, en el qual dins d'un context d'un operatiu policial internacional, arrel d'uns actes d'expropiació a bancs Alemanya. La policia va relacionar aquells actes d'expropiació amb aquesta casa i un dia es va presentar sense prèvi avís de bona matinada uh, a la casa uh, i va entrar a la força i va escurcollar la casa de dada a baix i va mantindre la gent de la casa doncs retinguda durant hores amb, amb criatures amb menors d'edat inclosos i animals I, bueno, doncs, això va suposar un episodi, doncs, una experiència bastant traumàtica dintre de, de tal <ríe> que és la vida d'aquest <ríe> centre social ocupat. Eh, lògicament, després van marxar i la gent de la casa va aconseguir recuperar pràcticament totes les coses que havien sigut incautades en aquell operatiu. Eh, per una altra banda, doncs, eh, destacar també que en els últims anys, sobretot arrel que es n'ava apropant la celebració del 30è aniversari i especialment durant la celebració dels 30 anys d'ocupació, la gent de la casa, el projecte col·lectiu, es va dedicar a promoure l'espai de trobada, interrelació d'organitzacions i col·lectius de la ciutat i rodalies i enfortir vincles d'rar aquesta línia no?, de tots els projectes diguéssim que som antagonistes a les línies polítiques capitalistes imperants. Eh, lo més recent actualment és es que l'any passat 2024 va arribar una demanda, a la casa de desnonament precari contra la gent ocupant i bueno, doncs després de fer les passes pertinents, el que sabem és que Aquesta demanda l'està impulsant els que són hereus d'aquell constructor, d'aquell propietari de fa més de 40 anys, de més de 4 dècades i que ara doncs, bueno, després de tants anys d'abandonament els hi ha picat de, de, bueno, de voler recuperar això la resposta de la casa de moment és que s'ha ensedat una campanya de denúncia pública contra aquests especuladors i al mateix temps també don't de sensibilització per eh, bueno, generar una, un clima de resistència. Vale, la situació sobre l'ocupació a la ciutat de Barcelona i Rodalies. Doncs actualment, vale, en principi, podríem dir que eh, bueno, segueix una mica l'esfera d'aquesta ocupació originària de finals dels 80, d'enfortiment dels 90 i punts moments àlgids a nivell col·lectiu dels 2000, Eh, és veritat que cap a la segona part de la dècada del 2000, o sigui, sea, estem parlant del 2010 cap al 2020, eh, bueno, hi ha hagut, eh, i ja ha venia d'abans, hi ha hagut diferents polítiques de tipus institucional doncs d'atac, d'atac, completament d'atac, contra el que és aquesta pràctica, diguéssim, eh, de l'ocupació. I el col·lectiu, doncs en certa manera, es va ressentir i s'ha ressentit beru, diguéssim, que, bueno, l'esperit continua i bona mostra d'això és que, per exemple, ara fa recentment hem celebrat el 20è aniversari de l'Aficina per a l'Ocupació. Uh, hi han uh, varios espais a la ciutat de Barcelona a nivell, eh, pues, diguéssim, social que porten més de 30 anys d'Ocupació. És veritat que n'hi han d'altres que no tant i que se n'han desallotjat molts al llarg del temps força vivendes ocupades eh, i, I bastanta gent eh, involucrada En aquesta pràctica anticapitalista I antipatriarcal No, uh, no obstant, bueno, l'activitat la, la Diguéssim, en contra del col·lectiu doncs, És bastant forta Per mostra, pues, ara fa pocs dies es va desallotjar l'espai de de l'antiga escola Massana, que s'havia ocupat després de 3 anys d'estar abandonat i portava ara mateix doncs, com uns 3-4 anys eh, sent formant part de, o, o, o constituint la seu de tota una sèrie de projectes de tipus social i polític d'aquella zona de, de Barcelona i que bueno, ara es va desallotjar arrel d'un procediment suposadament obert en contra, però es va desallotjar sense notificar cap mena d'ordre a la gent de la casa, amb la qual es posa en evidència allò que ja sabem, que estan especialitzats en fer trampes i que utilitzen tots els mitjans de al seu abast, és dir, la força i la brutalitat policial pertena per aconseguir eh, acabar amb aquestes experiències col·lectives alliberadores. Eh, bueno, en síntesi, el tema és que l'esperit continua i aquí seguim al peu del canó a la, a la línia del frente eh, intentant doncs, eh, seguint donar vida a tot això, bueno, intentant no, de fet fent-ho, ¿vale? i jugant doncs, amb, amb una posició activa I quan toca defensiva, però sempre doncs, amb, amb acció, sempre amb acció, amb idees i acció. Doncs, fins aquí aquesta intervenció. a uh, Moltíssimes gràcies a la gent de la Sincili Quirratia per oferir-nos la possibilitat de participar en aquest espai. Llarga vida, a les ràdios lliures. Gràcies i saludos a l'audiència de les ones lliures d'Orereta, d'Aguipuskoa. I re, salut i resistència. Oscarren linga da baina Oscarrez bat, eh, Bartsonal aldera, aldera eta helduko diogo berriro len hasi gara goiko eskola zertzen, mm -hmm. nondik datorren 25 urte betet zitula, itzen den eukalamu egunaz, baina orain pizkat ikuste jendeak bueno, Eguarsoaldean mailan, esan gonu ke ezagutzen duela goiko eskola, jende asko ez zen egongo, orduan ikuste jendeak ere izango duela interes puntu bat ere, nondik datorren eta zelbururekin sortzen da eta ze helbururen gatik iraun duen goiko eskola jakiteko, beraz, ase bigo biatzitu un pizkat hori hori lantzuko oh, yeah. Bueno, ba, hemen jenizek botar koluke eh be, sea, be pasiera, pasiera ko. Bueno, así las van, va, ba, hori, va ba, badakizute lokaleak eta hori oso precario nana, ez artean da, ez? Gente eta egon ginen eh horre, ba eskatzeko lokalak eta gustuz eh eta ara, bueno, esan Harremanik ezan e, onak, ez daki zergatik minua ezan onak. Eta harroako gazteak e, ba, animatu zuen, eta koko eskola libre. Eta sartu ginen han hori ba, lokala bihurtzeko e, etxeak local ensayo local Eta Etxea locala casi era eta baitarenola baitare etxe bizitza ba pues jo, ek, nahi jode castilla ere en su ten la baitere ba hori pizka bat independente independente zateko oso esa va ser ibezala mm -hmm. ta sorry san, au, e, ba, ba, ba, zartzeko barruan mm -hmm. eta asteko az, movida Hori e, Ze urtetan da hitza aski 2000 urtean ez ona efekto 2000 bai bai beragoiko eskolarako erekina berez e, garebaitean eskola publikoak ziren hoietako batzala e, garebaten eskola publikoa izan 70ko marka arte mm. oker ez ganabo mm -hmm. e, franco garaian de hecho pelu i casi zonan ese mengo burei ratik idea eta gero ba udalerren esku geratu zela erabilpen batzuk mantziski eta gero Azkenik, azkenik urte batzuetan zuetan, e, utzita utzi zuten mm. Eta hor, tamales lander ezin izan da etorri e, Arraguako gure lander launa, be, asiera, asiera, mm -hmm. dedik egontzana Eta bera, er, etortzeko ezan, baina ezin ez izan da etorri Eta kontua da, be, tenean, e, txuta txutadero bat zela, bere hitzetan, ez da Hori, mm -hmm. e, erobat, utzita ja. zegoen espazio bat Eta horre, ere landerren testi gantzak ondegoen gozan, eh, aipatzokoa eh, lehenengo bultzada hori ere arraguako gazte den atletik eretro izala, ez hori txabolan ebiltzen zene guzti horiek, ez da beti anikoazuten ere behar hori ez, bait, eta udaletxeak eh, arragua hauzo bezala izan dezagun kontuan mm. Gaur egun kontuan hartzen du, baina gara bat, bat, batian eta horrein dela ogoi eta bosturte esan dezakegu ba, txuela horrenbesteko bai, estakit. Akian etxekuen hauzo guztientzako horrenbesteko estakit, sainzarik edo arretarik, bai. baina a, oso agerikoa zen eta behar hori gazten artean oso bai. Mm -hmm zorrotu da zegoen. Beraz, esan bezala duela goita gozurtzea, arrako gazte batzuk gazte utera bakiak, goiko eskolara joateko eta nola izaten diak, lehenengo urteak? Bueno, nola garatzen diak, lehenengo urteak ze, ze martxa hartzen dut goiko eskolak eta nola iritsi daunaino, goitxura bera? Ba, bueno, alde batetik eh e, eskolaren e, igual esango du e, motorra edo va ba, tal taldeak dira hor mm. e, sortzen den Bueno de bai ba, e, bizitzen da baina baina jarraipena hasiera batean emantziona hori sentzen egia da bai gero ez urtetara konpondu sirela pisuak eta hor sartu zen jendea bizitzera ordun eta beko gela baita ere ba, eta, e, ba ori, eut, hori txatitu talerra eta bai bai Hor lau, lau alderdi, bai, es, daude, ez batetik e, e, goikon egin diren e, eta egiten diren e, e, kanpotik e, e, etorritako jendeak edo, ez es, e, kanpotik esan nahi e, go, go, goikoren asanbladan egon gabe hurbiltzen ba, diren pertsonak e, egiten dituzten ekitaldiak e, ez, e, edo erabilpenak, e, gaur egun ba, e, zea, ez, Eh, eh, Jesus eh, azere, bai, ez en Terricoba eh y autoritarako ay du ortaz ere bai es queko vaya al ensayo tuvo un queco tabillo bueno urte tan egondira beste hortxe ja, ja, bai. gaur o gabeone level centaste oraindik ere bai es que askenikan e, e, izan da ba hortikan ekintza hortikan Azten harremanak, ez da bakarrik Harrabako e, gaztiak baitzik hoi e, e, hortzen gugaztia baitaren, eta behizkabatea, loturak hastendia, dia, ba, asambleak agertzen dena, haiek nahi dutela baitere leku bat e, ba hori, e, kultura alternatiba e, alternatiboki mm. e, bebizitzeko eta, eta aukera dukitzeko ere bai. Oideek, e, e, ba. eta Hortikana asia, ja hasten da ba pizko bat hasiak eran eh, landatzeko da. Mm. hori eh? da, baina 25 urteetan gauza ezberdin asko izan dira egon dira tailerra, egon dira vai. egon dira bueno, eske galduko ginak gauzak aipatzen batez zenbat eh, perkusio afrikarra, DJ de ue sea, que tailerra. Itzaldiak bidaienguruko, itzaldiak urtemuko Itzaldiak errituko htxete martxa, martxak, bende ba. martxak, kontzertuak, e, garagardok, tallerak, bye, en, bye. garagardo egiten goikoskolan erzerbez egin genuen, no, no, bera garaia, goaz daukat. Ez kerrek emendu gunkafara bere arxiboarekin. Mikrofono, mikrofono irekiak zenbat aldiz, instrumentuak hartu eta improvisatzea, bye. kriston politazan hori, gogorapen gora azkat okay. zenbat abesti, Bapatekoan agertu dien. Eta hori, eskikala gari, zenba gauza egin diremen. Ba. Baratza, baratza, esko, ba. beko baratza, yeah, goiko eta beko ai, baratza lortuken hula. Hori etxetik pasaz areten guztien eh, eh, izan da, guztien eh, ekarpena izan da. Etxet, etxetik hmm. pasaz izan diren hainbat eta hainbat pertsona, hemen kafra bezala, ba, beste hainbat eta hainbat pertsona, bai alatik, ba, bere garaian, bai ensaiatzen, bai bizitzen, bai... Parete que te buscal de ritmos los colores documental a Ireki de Joaxanes, el eh, Juan Gutiérrez Ferna, en Dios. Quiero un rengo talerako o arsualdeko etxe ku par ningúnan, dago dena. Joamik Gutierrez erlortu zun sartu zun dokumental hortan Kontuada Me digan deia ez ikusteko ireki leioak dokumentala ireki leioak zanez ireki leioak ireki atia Oateak ireki Ateak ireki Ateak, ateak, ateak ireki Ateak ireki Dokumentala ikusi Dokumental, bai Zazpiterdi produczioak webean jarri eta doainik daude ikusteko beraien dokumental guztia Joamik Gutierrez enak ikara garia oso politak Baina ez Iriki sekula ateak eta leioak batera Kontuada eh 1.000 e, amperio korrontea! Kontua da, e, aipa, garr, aipa garrina irutzen dara da, horrendik ere hilaren lehen ostiraletan, hartzaldeko zazpitan, asamblea irekia ospatzen dugula, eta edo horrek baiaran, oi hartzunen, baina baita, horre inguruan, norbaitek beharra badu puntu puntualki, edo eskaera, edo, edo kezkaren bat, asamblea irekia dela gogor eraztea, mm -hmm. beti ere hor irekia dagoela, E, urbitzen den edonorrentzat. Edono Izaera publiko hori ez dugu lagoko galdunai. Mm. Hori alde batetik. Gero hori batetik gutzi eta, bueno, gero gaude, taldeak, gero daude e, ensaio taldeak musika. Ensaiatzen duten taldeak eta atolatzen diren e, urtian behin bitan egiten ditugu bi, mm. bi jai ditxo. E, Kontzertu sumeak egiten ditugu, ba, bueno, ba, gu bezala ba, mater munduan mugitzen diren musikarien zat, e, jende alternatibo edo gaztearen txat askotan mm. Eskintza bat ematen diegu jotzeko eta urtean bitan, eta gero beste dago kalamo egunaren kapantatu dugun guzti hori mm. Eta bueno, joita ba, bostu urte bo, horrena betetzen zaigun nortan, ba, bilduko ditugu zaiatuko gara ere biltzen, e, lehen, lehenik eta behin hurrian egingo dugun jaialdi batian mm. Vale, urrie urrieko utemuga, eh, benzalla, hordakazotella begira da vale, jarrita, eh? Bakiztun chola txu, no, mai ja kaniza dian pishka. Bizkaia, pregaiento, Bizkaia, banco de Juguba. Echeko eta eta gonbidaturen batekin, baina bai, eingo dugu baina urrian izango da. Eh, ba, ospakizuna, ospaquizuna ba egingo donaren eh, antzekoa ba guk ere eingo dugu no, urrian pixka bat eh, es, anez, ezin dugu zehaztu eh, nondik non guztiak, baina izango dira sorpresa polita baina urriko lenengo i Azte izaten aztebura, burro, izanda, zan. Azte bai? buruan izaten dukola? Izan da Justo korrikako azte buru hortan gola iru, etzen izango dian. Oizan sea, zilometura bat. Imajinatu. E, e, iru talagu ustez e, izan da. Karamo vale, egunaren izan vale. dugunaren ostean, oaren azten bagea egunak jartzen. Ama irua, balau, ama bia. Izan da gurriaren lehenengo azte burua izan. Oizaten zan. Iru talagu ustez izan da. Bueno, eh, buruan apuntatzen dugu. Vale, vale. Bueno, ya bizatuko gea baita ere, oza... Eh, a, a berso teko du la. No es que, porivirani bai, bingo de Gur server bai pago. erziok izango da eh maiatzako azken eh, ostegonean. Ez aitugu itzuten, eh? Keko. Keko, ui, orain. Oepa. Oepa. Sobrado. Bueno, bueno, bueno. Gogoan Gordeko dugu Go eta bueno, vale, vale, vale. eta bueno, dugu eta gero Kartela noski Zabaldu. Horria, sigui bai kauzak baitare, o sea, ze, mm. zeh, zeh, ospatuko dugu eta hori. Vale. Eta gero mm. Oscarren arira eta Piskatagian, ba Juan Miguel Gutiérreznarira, bueno, inguruko etxokupa tua gastetxea ezagida, hipa, ipatu seria norrekoan. Baila. Bueno ez dakitze, harremana e, dakazute, e, daka nola dago mobida ingurua, nola ikusiak zuten, zuen ikuspuntutik, agerro? Ba, e, Ni pixka galdutan esan ez? Eh? E, azken e, zaiakera bat egontzen, goratzen dudan azkeneko zaiakera, pixka batek m, inguruko edo baljarako leku autogestionatuak, ez dakindola esan Eze, e, bueno, jende ezberdina biltzen zuen, alako zaiakera bat egontzen baina bertan bera geratu zen e, eta orduzkrostik eta badira ia 10 urte 20 talako arremanen se hacha batez dago ba, ba, baina io ba, ba, ba, bueno bada que su lado tu verdad o lan berdegura hori fiska bat jendiak ere hitz egiteko o sea gente hitz egiteko hori bai bai zen dezakola arremano socordiala o kabu ba oihartzunen dauden beste beste etxe batzuko jendeekin baina ez dago halako sareban mm -hmm. sortuta, es. Sarea ja beregalan jaia, beregalan jaia kera ironsan e, billera ba, horrekin ba, horre, ba, ba, ba, baina ja ja batzela ja, ez, la, ya, ez zula, da aterekin jende, jende bilteko gure gure ya. gure, gure mm -hmm. etxean. Ah, bai bai bai bai. Ba, imaginazu, tuzu ano la da hartzeko jende jende ezberainetan eta ez da bakarri igual Oharzoldean guruen, ez? Mm -hmm. Baizik e, Euskal Herriko Dai, guruen. Hori bai. baita ere, izango gea sortu doak e, Euskal Herrian pila gaztetxe edo edo lokal autogestionetuta daude, eta mm -hmm. eskea konturatzen, e, ze kultura dago barruen, eta bai, atez ere, ori... musikaren, musika ari buruz ere. Kultura, zelentzakok, bai, iz... e, ez zinbesteko adialek, oieko. Ezkia, bai. gileatek, ez bai, iz... da. Errepazentesea pixka bat, Ba, hemen ingurua, izango dira pila, zan mogan moherreniko mm. gaztetxean, ingoest, gaztetxean, txarri muño, goiko eskola... Eta sa, bero, bai, eta bero saipa gero iruditzen, eta baina, gaberungo jende gazteak, nor, gazteak niretzako gazteako, hogei ba, urte inguruan dabiltzen guzti horiek, edo, hama boste eta hogei urte bitartu horretan dabiltzen horiek, Ba, hori, aktibo mantentzea proiektu berriak Sozialei Izubarria izu barria izitzen da. Garo egon dauden garaiak estirala ko batera. bat ere Errazak Erra eta, da, da, da. Eta, eta, eta, eta eta eta eta jendea despistatzeko estimulo eta movida izubarria daude mm. sare sozialetatik alde batetik, beste historia batzuetatik. Guk bizi ez genitunak, sufritu es genitunak eta Eta, bueno, oso txalogarra iruditzen, txalogarria zenet, horren dikere jende gazteak ba, behar hori ulertzea eta, eta ikitea eta bai bai Eta baloratzeko eh, nola den galdek eta eskuetan da Gaur, gazteak aipatu duetela zuek, movimendokuparekin nola ezakitzea harrema naho, zein zan dezuten pixkatorla No, no, la alerdi juridicotic, bai. Ha? Bai izan dut aukera gehiago infernuko infernuko ha, jendearekin harremanetan ha, ha, egiteko. Ha, ha, ha. Bai, eta gero baita, no lada, e añorgandagoen un autre, eh, eh, eta tako dizena, elo, zen horregen hoiekin bai lan kontuengatik eta berekin harreman dut baina gero baita ere, bueno, azkenan herri mailan eta goiko eskola, gero Zehagazte txea bera ere, zeh maiz, ba, bai, bai, dugu txo bat Egia da, nik banatzen dudala, e, gune okupatuak, eta gero, ekintza kulturalak eramaten direnak horreirak, edo bez, besteri gabe, etxe bizitza direnak, e, baita ere okupazio claro. zehagat egite duten, baina ez dute, e, zehagat, kultural batek irikitzen, eta gero, gune autogestionatuak, jendeak bizi ez den, gune autogestionatuak ere badaudela. Horan niko estet oso desbernia, gune hau bera, ez, autogestionatua da eta okupatuta okupa dago ere Bai, eus nartzen ditut no, Okupatuta bai. bueno, okupa, Okupazio batetik gero zesio batera pasatzen Bai, baina bai, bai, bueno, kuntxean bai, bai, bai, horrela bai, sotuzten ere o sea, Zaten bai, bai, dut, bai, asierat... muta desberinitak bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Asiera batean okupazioetik bai. Ez zaitu desatzen, azken boladan bintzat, de batean sartzenakoan Okupa, okupa terminoak berak eduki duen eh, baitu Ai, egin dute eta beste gauza bat bihurtu dute eta orduan gaur egun gero bai. tazailagoa izaten da batzutan eh, okupa konze, e, okupa konka e, gaiari egiteari jende, jende asko kartzen dituen aurreiritziak okupa gaur egun ze ja. zenaia du no, okupa, okupa beraz ideologia bada. Be, hori da kontua bueno, beraz Baditu bere ez? Ba, bai, bueno, filosofia bat dela oh, yeah, esan diteke, bueno. zentzortan, baina, karo, guk nik adibidez, edo pertsonalki izan dezakegun neurritik, karo, espazio posindustrial bat, existitzen zen es, espazio adibidez posindustrial bat, edo, edo utzitako bat, e, martxan jartzea e, behar beharrezkoak ziren behar batzui egiteko eta, karo, gaur egun gauzak aldatu egin dira erabat, Baina, voltatuko dira, ziklikoak direlako, osea, emendikan, amagos turtetara berriz ere da, mm. eh, paisaje hori, eh, paisaje posindustrial edo, edo alako, es, Mamotreto oiek, es, inorre erabiltzen ez dituen oiek, mm. eh, munduko zinealdea, guzti oiek, egongo dira, hor, abandonatuak, eta, bueno, Vai. bak, istue. Egoera aldatu egiten dela, baina eh, azken bolanik bai, bai sentitzen naizela izela pixka bat, eh, gogo gutxiekin, ze debatea sortzen danian, norbaitek ateratzen du okuparen azzeptzio berri hau, eta hor, ja, ja. desegin, eh, desegin egiten da eh, norbait esateko gutxiengo... Na, E, zoru hori. Telebistako ze e, e, bai, zehagaratu duten bai, konzeptu berri. Eta ez da e, bat ere bai, ez da doakoa gainera. Hor bai, bai. zaharzen dena da, prentxea hegemonikoak ze konnotazio manadion gaur egunean Nik e, ari ez gazte bezala gu keko eta biak e, ogei garren mendean amairan sortutako gazteagea e, Euskal Herrian umetatik oso gertutik izan dugu mugimendu politiko bat eta okupaitza berari gaztarotik nik behin zazten zua orkizitzen eta uste dela Bueno, ba, alde bat esan dezuez, erabilera eriken batean ezaioen etxen jabetza hartzea, eta batez ere, e, bueno, estatuak, eta bai, banka eta funtsputrak eta dituzten etxei, erabilera bat ematea, eta batez ere desjabetzea, ez? Eta errixumeari, errilangeliari, espazio bat ematea, ez? Eta pixka da, etikoki eta moralki, justizia poetiko egitea, ez? E, azkenean, eskura ematea, behar duenari, beharrakasetzeko. Ze beste natzetik dago, e, jabetza privatuaren izanean, e, aberatzen interesak. Beraz, nik uste oso garrantzitsua dela gazten artean... Baina... Eh, bai, bai, bai. Bueno, e, gazte kontzientzio jaukitzea. Bai, Buk ez ego bai. oso gertutibizizan egia da okupan mugimendu, gugubai mutikoz bai, bai, bai, bai, bai, korbatzu bai. Baina, baina beratik izan gaur egungo prekaritatea mugitza, eta bai, bai, bai. etxibizitza baten pentsatzen azteaz aztea, zer den, karo. Eta, bueno, berdin, berdin, adibidez, ba feminismoa patriarkatua existitzen den bitartean existitu existitu berdon bezela eh, ba hemen ba etxebizitza eskubide esaten dioten horri horrela heltzen da bitartean negozio de mitartean ocupaciones istigo dular. Bai bai bai. bai. bai. Batian, bai, bai. eta behardu ocupazioa bai. Oiturasksokoen eh eh e, o sea, erribakoitzen eta hiribakoitzen zeuden e, pisu utzen erralda egitearen zeharri, ez? Uh -huh. Gero utzi egin zaio Pena badak, ero beste batzuk berrizene martxan jarri dute, baina bueno, datuak beti harri izaten dira. Gaur egungo datuak horretako azditut ezagutzen, eta oi hartzungo eta malez ez nahiz hausartzen ez nahiz ezatera, baina datuak beti behi izaten dira, izugarriak. harriak. Eta, bueno, ba, bezketik ba, bueno, komunikabideek badakizue, orain, e, e, bigarren etxe bat duten hoientzako e, alako beldur hori sortzen ez da dira eta eta eta Maid. Maid. eta, eta bueno, politikari en, et, et, et, politikari berri hauen berri esne eta et, et, et. Trumpista guzti hauen e, tresna elektoralista bihotzen bada ba, akabo, ez azten direnean e, ba, e, zuretxe tikateratzen zea ogia erostea eta derrepente sartu eta, bai. eta bai, bai, bai, bai, bai. familia badeukaztuan bizitzen Gaurregoneko trikimaioa da ez? alarma saltea eta alarma saldu <laughs> Alarman alarm, alarm, enpresa, al al bai, eh. sekuritaz direk eta A, abar, nola bai, saltzen denari. Bai, bai, bai. Alerta eta alarma saldo. Eta batez ere, jende, e, zaurgarriaren gana iristen dia, gehien, sumatzen, ez, e, dauden, e, oiek, dira. Gehen niko sumatzen dut. Iru garrina dauden, pertsona hoiek eta gehen dira, beldurroi sumatzen dutenak eta eksistitzen ezen mamua. Bai, eksistitzen ezen bai, mamua eta usteet gaur egun bolobolo dabilen gai badela, eta horri aurre egin behar zaila eta horren aurka agertu mamu berri hori ezote duten tupatu benetako mamua beldurgarri beldurgarri egia delako ko albaroko sobarraketoriko ezki suma organizatu atristo profesionala kostea horrek beldurtzen dute eta hori ez okupa bezala kosfe fenomeno fenomeno a querer decir siendo gugakatu un año incluso claro es lauchi ai aldea parra la parra ja ba autobus hartzen edo hemen hostia edo hemen alako bueno euskarerrian ematen du bakunatu daudela edo da eta ez da inbeste bai bai asta da bat izan genuen elkartzen garaian gozatzen za elkartzen osatu genuen kristo interesgarria zen elkarte hori gende osanitza ginela bat sobat egintzen, zazpirundapikoetxe utx zeuden herrian, eta e, hainbat etxe e, orfanderiatzen inguruan, UBPO e, e, asko zeuden hutsak lortu genituen giltzak, okupazio simboliko bat egiteko, eta justu e, agatzirutu zuten Pabliño ba, e, ba, ba, ba, ba, ba. eta Robert, gai horretan, justu. Eta gara joietan, alkarrikatzen genunean, zazpirundapikoetxe utx daudela horretan, gaur, e, niri pene amaten dit, e, hori ja, ahtu zaigula eta orain pasageak ez izona tenzionatua ez daki zer eta edo auzo berriak eraiki berri eta abar eta bar eta zergatik ez da berriro e, zenbazen zebat etxe uzta den et herritan e, hor uzten dut. Ni, niretzako naten, leno, leno hortikan e, ari hartu genunian galdu da. eta ikuste, hori bar eskuratu ar baina, Udala dan, udala, eta karo, batzutan ez zindaitz egin hortaz. Udala, eta horruzten dut. Eta interes gari dutzen zait, etxe hutsa daudenak, hor sartu hart dala zerbait. Eh? Udal, udalak, txarrez beti erbrozituko duen bai. interes burgesa, eta bai. espekulatzailea jarretuko dute bere horretan. Bai, eta, eskua, mamua, bai, jabetza dagoen neinan, era azkenean, erabaldotua ba, ba, ba, ditu interes bai, talka bat. Egia da, udaletzen bai, dati, bai, jarrera desberdinak... Eh, eduki daitezkela eta ikusi dugu bailarra hontan jarrera ezberdinak egon dira oi hartzungo e, adibidez udaletzaren jarrera e, alteratzen alderatzen badugu orretakoarekin edo garai batzuetan ari naiz eh orain dela oi ustea orain dela ama ustea ba, egia da udaletzetatik batzutan jarrera hobeak eta okerragoak eduki daitezkeela noski da agerikoa da baina azkenean eskuablotua daude ze azkenean Ba, udaletxeek ere ba, haien e, biziraupena ekonomikoa ere e, mantentzeko behar izaten dutelako e, operazio urbanistikoetan sartu eta hainbat mobiletan ibili, orduan, ba, baina bueno horrek estu esan nahi esindu bultzatu eskatu eta behartu, behar ditugu politikoak eta udaletxetakoak eta eta gertuko gertu dauzkagu noiek ba, kontzientzia hori bintzat e, Lagundu ezaten bai. e, eta, hain, hain de, a, bueno, alden neurrian ere lagundu ezaten banatzen e, konzeptu hori. Konzeptu, konzeptua esan edet e, badira mafia batzuk, badira e, hortan aritzen diren pertsona batzuk, bai be, beste hainbat e, ez dakit hemen hain gertua dauzkagun, e, nik uste urruneko kontua dala, ez? Baina, baina, bueno, nora baitere, ea, ea iz, ikusi ditut, ea, ea ja bukatu bukatuko dotze ni bakarrik errollatu eta galdu egiten naiz ala ere bezala bai esan da ezta sistemaren kontu dela. ez es bakarrik etxebizitza baita aisialdearen eredu privatizatua ere sortzen duela azkenean okupazioa egoteko aitzaki bat ez aisialdia etxebizitza eskubide baten merkantilizazioa da hori partean eskubidea likuste tagian orizan daiteke laborgunea bai bai bai bai, bai Bai, o bezala eta bar eta Carlos Medina. Bai, bai. bezala. Bai, asken bai. bai. bai, finian, ba, bueno, ba, ori, ba bat eskatzea, eskumen baten babesa eskatzea, gutxienez. Gutxienez hori, eta se eh burrengurtetan ere datorrena, Ez da ez politikoki gauza politagoa jarriko denik, baina bueno, eutxi egin bertzaio, eta Eta hori, eta, ori, txalotu eta bultzatu gazteak pentsamendu hori edukitzea, ba, begiak ireki eta belarriak ireki zehaskotan horrek eh, ere sa, saria du, eta gero bor, borrokatu egin dira gauzak, baina... Eta ere bide izentede den e, gure bai. Euskal Herrian, ba, jakitikon nola egin ditakegu gure... <gül> bai. Gure aldean baita, oza, eh, eh, mazabakarri eh, no, no. sistemaren kontraba. Gure aldean. Gure aldean guri aldea. hemen, e, e, e, zea, zea e, baile trista honetan geratzen, daizkiuna gerat, geratuta, ez da, ba, gazte batzuk hartu edute, e, de rigor, eh, testigua. Testigua, eh, bai, bai. Está bueno. Luego de la una que ta de bai, bai, voltatu, dira, baina, bueno, queri, dira, noiz benka, quero tarteka. Emenda de kaguek, eta voltatu ibiltzen dira, baina bueno, eskerak ere urhiltzen dira noiz benka, zen norbaitek hartu berdu testigua. Bai, benor dago zita ileko lengo ostira de tango ikoskolana daudela irekia direla. Eta bueno, emendika enertzio zitzirratitik, ba, bueno, Bezakara musu ikaragarrean dibat, nahi behar zute gurekin emain jarraitu, jarraitzen dugu orain oharzualdeko berriekin eta oharzualdeko ataldeak eta beste talatzuekin, nahi bueno, zutena? Esan eh, dako txoak egiak barkatu eta... <gurra> eta ondo zan dakoako... Ondo zan bueno, tira, horiak <gurra> egin. Eta horiak egin asko, bidea. Eta bidezkerzuei eta, eta, eta haupa hartzikok eta aurreak zintzilik irratia eta bergen de askoa saltzen dan jaira bintzat eta... Seguro, beti harreman ospekizun guztiak. eta zintzilik beti harre oh, zerta garagoazora, rengo atareekin hasiko gara, ¿eh? Zubarsa locó Eta orain o arsoaldeko berria. Hasi jo aste Jenny, zer da ez dela hey, eta? Hey. Eh, eldu ira, eldu ira, inchixuak eldu, dilla, eldu dilla, <laughs> dila, eldu dila. Bueno, intzasudan ta. Ez dazuru... ez iru aste besterik gero. Eh? Iru 24, 22 ta 23. Ori da. Bai. Bueno, zer moduz. El sayoa ketar eta hasi ginen, ba, eta... ginen eh, larun bat pasau zut, izan izan es bueno, así ginen ba hori, ba, konparsa bezala, ba badakizute mm -hmm. zu ni mm -hmm. Bai, bai, bai. <laughs> e, <laughs> tope. Bai. hori, e, xa, e, así ginen ja enseñorekin, eh la rumba izango den hurrengoa, gokoskolan, bertan? Baita. O sea, nahi dutela e, parte hartzean e, konbidatu daude jendea. Jende, mm -hmm. so, Irekia da. Irekia da baita. Bai? Uh -huh. e, eta horre, gaude, ba, hori, ba, gogotxuak e, urturo bezala, e. da zela. Egia da, asiera, ni bentzat, da urte, de xente joan nintzen aldiz, azkenek urteetan, izugarria onditu da. Bai. Handia, izugarri, poli-poli bai. ja -poli da. Bai. Aurrak, panderoak, ehozer instrumentu. A, batez aurrak. Aurrak hartzen dutela kementxu, kreston kementxu, eh, dauden, eh, a, aurrak eta gaztea ere bai, eta bai, oso oso gaude, bai, bai, bai, bai, o, Leixote Leixote bai. Gugoratzen dut joan genien, grabatzera, bai, lesiote bai. estudiora, kanta, eta izugarri polilla da, eh, ni bizkaitar lagun batzuk ikarri izan ditut, osiralean nola jeitsiera eta beste, eta geratzen dira, flipatua ze polilla den, bai. Igual hori txarena. igual charrena izateko esateko zerbait igual izan da hori, ez, ba, hainbeste, o sea, masífica, masífica que bai gendeza. Bai, Ella da. Cojete de Santiago, cahu en Dios. Es que era tu bestialian veira. Torizacu hantzia eta guri el <laughs> guruan sartuta Horrez, txaltxan, txaltxan, bai, bai. Mamian. Bai. Beres, ze maturte izango ditu, goiko eskolaren pareko izango du intxisu es que, festak, ez? Es que, Ezke es que goiko eskola orzendidean asizian eh, intxisuen, mozita. Kozito lexetik eh, eta goiko eskolako atabu, eta lander sier... Baina, asierra, beramendi, da, beramendi, bani, eta beste batzuk, eba, hasi ginen. Yeah. Jogatuz egin, furgon da sar bat Zuka, laukatu. Ah, ni ni bibia bostean saturitzen ja. Piño, o sea, festa eta. Vai, vai, vai. Laukatu zi, eh, ginen eginen antxe, o sea, barruan eh, sakuak eta. Josito percusio arrasila eskola. Josito alancha, el Hori, gazteak, gazteak, ba, hasi ginen, hori, e, biminiak eta bimina biminiak izan zen. Bale, bale, guztu gara orduan, uiko uiko eki, bai, parean, bai. Balean, balean, bai, bai, Gero kuestazioa lan ez? Gero kuestazioa yeah, lan ba, uhum. kreston Hausek, fiesta, bai. da, nola ez? Uso guztia batzen diren herriko plazan? Bidek, bidek, bere, bere jotarekin, hori ba, elkatzen diren hausoko elkartean, bazkaldu, eta gero biltzen e, koian, plazan. E bezala badago, ba baita ba hori doikerekin bai. e, jodegula. E, eta igandean e, ari, ba vuelta se bira jo que eh da. bueltatzen dirako bazulora es, Arritorria. Eh, ta urten arte, luitea. Bai, bai, ta oso plejera hori, ba gendian animatzen uh -huh. ba, parte hartziak eta baita ere ikusteko minu, bueno, parte ba, ser parte hartzia. Ousungi, azkenean no ojortzun goi nauteria dira Oideek, oideek Berrezkulatu dira eh, eh, eh, Ezaten dara karnaval rural Bai, lantzeko nauterian antzekoa Oideek, oideek go an zekua dela kontuz uh -huh. pello reparaste eh, no, <risa> eh? eh, aqui bai no e kontuz eh, pello utzinchisua bakean gaun dios eguia batez pello nek eingo du iraian esa kisaja haia mimota eta sa tucoitu ez gentillak eta orrelako anedota ba kontatuko desak ez bota bota bota bota sintura de irratsaioa da bai gaboletan saquete 88 edo 89 gunen anaiak eta biloak bat batean matera leku lekuortikan eta kontatu ginen ba hori kan eta gustu eta dakiz zer eta zeinen zien pello reparas pello reparas andre andre konponzaile andre edo zerbait Cabo. porque segon, E, Ilote bezala luego te ves a la Lola del eh sacua ah ese ese vestía eh montaje cristo na orien, e, leku borda bordar orceon cámara o sea cristo montaje está salvo está que y gani en la Bai, bai. Pillo da autogestearen kontrakoa ah. <risas> <risas> <risas> Merkantilizazien ditu horrelako <retas> Merkantilizazioak patzu eh. de bule nota <risas> <cambia, pello>, reparaz <risas> Ba, ba, gita, <rrengo> do, ba, ba, nintzio bat gainera Oso, gita, horrengo notizi bezala edo Eskualde Maian Entzuten dira, iotia geisten menditik, eta entzuten dira lurrean kolpeak zer dela, eta bada dela, eta badator, badator, santageda, lurari kolpeak heldu dira. Denetak izan bezala, otxailaren bostean santageda agunaz, otxailaren lauean santageda bezpera. Eta horretan urteroko legez, oituraren bezala, e, bertxaskolatik behintzat, aterako gera, aterako dira, kantari, bai, taberna azta berna, eta hori, ba, jendeari, bueno, luzatu honbi dapena ezta. E, atxaldeko zeitan arkaitza nazi eta gaueko bederatziak aldea arreina eta arkaitza bitartean bukatu barte ba, bueno, Urtero izaten dira bi bertsolari eta mm -hmm. horre zain ere politiena edo bertxoskolako gazteak kantari beraz, Taberna bakoitzean bertxoskolako haurtalde batek e, bertso bana eskaintzen dio tabernai Beraz e, jendeari gombida pena luzatu makileak hartu eta lurrari golpe batzuk emateko Hoi da Polizia Bueno, bada, korpe batzu bai, bai. E bai. Bueno, po <h�e> bai, policía Garsemada, bai, egurra, eh? Egurra. Lo, loreak edo Lorea quedou da berriate itzeko festa badare, ez? eh? Azkenian es. Bai, egurra bueno. bezala tasteartean ta zubeta taituen bezala, baita ere es da nzeko. Bai. Dela, gustu politenetako Bai, o eh? Sea, Gurea, erre askote egiten da, mm. ia gehienetan, baina oe, horretakoan oso polita da, gaina tabernei izkatzen, eskaintzen zaien bertsoie, baina oso grazia. Tabernei grazie. bertsoak eskaintzen zaizkie, baina gu tabernetara eskean jutengera. Beraz, e, mendikan horiretako taberna guztiai txoixo bokaiona prestatu bezleez, <laughs> baina? <laughs> Ni gaina zautun, eskoldun berritzen ari intzanean, larguitan esortzen euskaltegiarekin egiten genuen, santagetako koplen ateratzen genuen, Bertsuela erikinta eta haurez, runta, jo, da, eta haurez, han ezagutu nun eta jo, polita zan Bai, oso polita izetan da, eta beraz bai, otxailan laguian, esan bezala atxaldeko seitan arkaitzatik asita Nahi duena gombidatu dago, makil batekarri eta, bueno, baserritara erropazkantzita, kurekin batera ibiltzeko Ja. dira ordea, eh, Keko, zugekingo duzun bezala, notizia ez zain eh, posgarriak edo, izan dira, hor uh -huh. hartxo aldea mailean gertakizun eta eh, malgarriagoak, ez da, zer gertatu da azkenaldian. Ba bai, eee, eh, bueno, gero aipatuko dugu, ze audio badago, Olia. baina bueno, aurrez, aurrez, eee, eh, bueno, baita ere, badago kigu, ez, de jaldia zabaltzeare, ba, ez eta zintziliken urte horren festa izan ere, badagoela, beste festa bat iruñan, bueno, festa edo manifestazioa, ez da, bueno, Eta gero sartuko gara gartxaleko Ekinza e e eta magarrion Eta zitzekiten, zeba dugu audio bat e Kolektiboko Eta jatibiko lektiboko pertsona batena Gaini erratik gira daena da, baina, ba, baina, bueno, egia da, aroztegiaren kasuaren Arira, ba, baztanen Zehazki lekaru zen e Marriot e hotel enpresak Nahi duela egin Kriston e Criston ba, hotel Resor bat, ba, bat, golf e parkiakin Eta beste Eta noski, ba, baztan darrak, ez dos Nun so, eta le caro, le caro eztan herrika aldean. Eh, baino ez hautokietan zerra eta, resort bat. Resort bat gainera. Cristian Klein, bai bai. Marina Marina Bastan Bat uh, in ayutebora. Uh, <tose> <tose> Despertador, edo la cama. Seguro. Eta ordan manifestazioa gonda <tose> Iruñaean, Goizean zehar. Eta gero Criston Giroa aurre ikusten da, ze ikusi duanagatik beintzat ba, katakraken eta kontzertu batzuk egongo dira. Orduan plan politia izanek ere bai. Bueno, le NBC sintsilikekora gomendatzen zaitu zugun hoski, baina nezin duenak edo nahi duenak ere eh honetan partidu hartu badauka aukera ere joateko autobusak abiatuko bai dira e, zumarditik ezberigana gaukerran 10etan. Eduoze lenago ez <laughs> dut esango lazeazkin, baina eh, arkaitzan eta txerrimuñon baituzu eh, autobusoreako sarraerak hartzeko aukera. Ertzio betek atxiki mendua agertu nahi egonoski, eta arostegia bizirik hori da, ez da, hauzi pelatuak izan dira berezikin manifestazio horren gati da hauzi pelatuak izan dira zortzikide bazan dar ba, ba, bueno, ba, hainbat egin zelako bazanen bertan eh, marriototen lempresa honen kontra eta hauzi pelatuak izan dira, kriston Estan multak eta ta Criston, e, mai autobusa e, Ordubiako geigutxitan, Aiba, zumarditian. A, a, bolo, es, ez amarreste asi. Hai vuelta coi. Oi, oi, lecita feki. Para eskoeta kartelaan eta gero <gülüyor> Ordubiako geigutxitan, zumarditik eta gero, eh, Ordubitan a noeta Donostiakoa noeta auzoko Santi Tavernan. A dos. A dos. Maiero itzulera 8:00an Ba, hoxe, ba, gure elkartasun osoa, hemendik bastandar guztiet, azkenean euskal herri osotik ere autobusa joango dira, orduan animatu iruñara ere joatera, ez? Eta... Iriburu za, ira? Iriburu, oida, ze azki, Nafarroko erreinua. <laughs> Bueno, eta horrengo zea berria, eta maizzuk lehen osarrera mandiozu uh -huh. ez bai, e, Jakin berri dugu, horretan e, e, eraso bat, eraso, eraso ditu genezaiak bai. bai, Eraso uh -huh. bat egon dela, LGTB bandera baten gainean, e, margoketak, egon honen dira Eta horregatik, e, testi gantza bat bildu dugu, ez da? eta beraz, entzun dezagun zer gertatu den, eta nolako tasuna duen arazonek egin egin bizikoa, guk ere hori irratxeak egitea ditugu e, zintzilik irratian. Eta mm, queer dinadoran ere bagaude, e, dala horeretako LGBT plus taldea, queer taldea. Eta audio bi altsa izue, zuek ere jakinaren gainean egoteko eta bide batez egoera salatzeko. Ba izan ere, duela hilabete mm, hemen harrian, eraso transfo bat, intersexfo bat eta razista bat jasan genuen. Haineraz bakarra errepikatu da, eta nolaite esan da, beru lertuko zeba, erasoak jarraitzen du hor. E, Ezak hitu ubikatzen ez sindiko paretan dagoen murala, ernaik egindako murala, bertan, islatu egiten dira imat borroka, imat mugimendu sozial, horien artean noski feminismoak eta LGBT+ plus borrokak, ez, e, queer borrokak. Bueno, bakontua da hor, LGBT+ bandera badago lamargotuta, eta duela jabete pertsona datek edo atzuek, e, tapatu zutela bandera horren trianguloa, E, morez, bai? Ez dakien harentzat askotan LGBT komunitateak irudikatzen direnean irudikatzen dira hortzadarrarekin, baina gaur egun eguneratu da piskatxo bat bandera eta e, bandera horri gehitzen zaio triangulo bat eta bertan barruan beste hiru bandera agertzen dira trans pertsona intersexualen bandera eta e, pertsona arrezializatuen bandera, bai? Ze elburukin bueno, askotan LGBT komunitate eta zitze egiten denean, askotan Eh, ezkutuan geratzen dira eh, identitate batzuk, eta ikusgarritasun hori bermatu nahian, aera bakizen, eh, identitate hauek askotan ezkutuan geratzen direnez, ba, identitate hauen banderak jartzea, ez bandera nagusian, nola ditu Bueno, ba, em, karo, guk ez ditugu pertsona hauek ezagutzen, ez dakigu zergatik egin duten, baina e, gira zan egiten zaigu oso esan guratsua jakin da gainera gaurregungo egoera zein denez, non, ba, faxismoak indarraundi hartu duen, askotan sektore batzuetatik feminismoaren izenean trans herralitateak erasotzen direnez, oso esan guratsua zaigu more kolorea erabeli izana, ba, morea askotan movimendu feministarekin lotzen delako, eta gainera tapatu izana bakarrik hori. Claro, e, e, hau, hau gertatu zenean ernaikoek berriro margotu egin zuten eta egun berean hori berriro morerez tapatu zuten. Erasoa areagotu egin zan lait esan da. Eta gainera hori e, ikusita bueno, ernaikoekin egon beharreaneetan ez, e, pixkatitik ikustenea zeregin honekin, e, Ernaikoek erabaki zuten margotu baino, hartzea hor pareta hortan kartel batzuk hori saratzeko eta egun berean kartel horiek agertu ziren lurrean. Orduan, momentu hontan e, ze segi tenari gara, ba bueno, mm, idazti dugu dagoeneko e, komunikatu bat e, zabalduko dugu txibarru edabidetan eta sare sozialetan eta behar dugu eragile ez berdinen e, atxikimendua, zintzilik adibidez atxikitu da eta beste hainbat eragile oraretakoak edo beste e, non baitekoak, eta bueno, ba, nahi dugu nolait e, salaketau kolektiboa izatea, ez? Eta batez ez ere aldarrik atzea, feminismoaren izenean ezin dela hogegin, ezin dugu lau hon hartu. Feminismoak bai edo bai izan bar direla transinklusiboak eta gainera e, e, feminismoek barne hartu bardituztera beste realitatea hauek ez? E, ez? Ez, ez dugu lau e, ulertzen feminismo bat pertsona eh gabe. Eta, eta hori, eta oi da, e, gertatu dena eta gertatzen ari dena momentuz eh mural hortako banderak jarraitzen du tapatuta e, more kolorearekin, eta bueno, ikusiko dugu hemendik eh aurrera ba gertatzen den, eta eta zer egingo dugu, e, momentuz hori komunikatua zabalduko da eta Haigia e, ez, e, ba, bueno, e, eragia ez berri nienatxik emendua jasotzen. Por zerto, norbaitek e, hauen zuten baldi madu eta, eta salaketara e, edo komunikatura atxikitu nahi baldi madu. Ba, idatzi diezaguke arazori gabe kuirdinadorara edo kuir hartxibo bizira, instara, eta pasako genioke e, formularioa bai. Eta e, balisto, bi esker e, espazio emategatik eta gora borroka transfeminista trans Mariibiboioa eta antifasista. Erzio, erzio, erzio, erzio, Erziok, erziok! <tusurra> Arzualdeko, abestia! Aupa, kaixo, zintzinik irratiko entzule guztiaiz, aloan naizko keinok abeslaria, eta gure azken diska orkestean ator, bidea behalmoa, horten hogeita bosturtea egiten dut guelkarrekin, eta diska berezia egitea nahi izan genuen, eta alaxi izan da, E, bost abesti berri sortu ditugu dizkonetan eta aprobetxatu dugu lagun hon eta musikari izugarria ditugula, horren beste miresan ditugunak eta eskatu diegu gure bost tab beste izarren e, egiteko. Eta horre izan dira gurekin e, mirenarbazan Arbaiza, eta jooso da bere noar, balestena, ze amaz, eraso, nakar, naite horzon dira gurekin guztiak, gure bertsuak egiten eta izugarri polita izan da, zentiarazi dibutena eta goeta busturte, goetan gusturtea hauetan gurekin bidean egon diren hoiekin, edo dizkau konpartitzea. Beraz, hor duzu eta espero gozatzea. Laster, e, otxe garen batean, nienzen egon gara, jotzel, eta gogotxu gaudenetan, kontzertu hori emateko, eta espero zuek ere bertan gurekin gozatzea. Zalba naizko keinako abeslaria eta benduzue eh, jarraian gure dizkaberreko bidia da almuga dizkako bideangoaz. Ana basa Ana basa gure gizartea eta gizarteaz jardungera eta e, gizartea naspilatua egotearen seinale bada e, korrikan e, bueno muga zehartzen lagundu zituzten e, bueno migerratzaileak laguntzeagatik auziperatu dituzten e, pertsonak horregatik izan da manifestaldi baduela gutxi yakuz e, ni ez yakutsi bai, e, bai gukeren leporatzen diegu estatuei halako bidegabekeriak egitea eta Migratzailean hauzia e, oso ondo ekarri zuen hitzetara Amets Arzaiusek azkeneko Euskal Herriko txapreketako finalean e, Iruñean, e, lehen esamezala Iriburuzagian Euskal Herriko Iriburuan ospatutzen finalean eta e, gaurkoan ere bertsoarit artea bueno, eskenia asmoz edo ekarri dugu <coughs> du, Ametsen gambarako lana eta gelegri luzatu gabe Amets Arzaiusek migrante baten azaletik kantatutako bertsoak entzongo ditugu Aurrera Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Guk ez dugu egazkinik hartzen zuzenean, gu azpimundu bat gara beltzak azkenean. Etxetik atera nintzen aste azkenean Ostegunak ostirala du begimenean Pentsa zenbat miseria egunen trenean Desertua bukatzen da, sortzigarrenean, ta desertua hundienak geure barrenean. Ta desertua hundienak geure barrenean. Emisferio gara munduko biparte, Tazuek bizizarete, sarri gubitarte. Desertuek ta paterek onaino nakarte, Ia ez itz autoestima eta ez aldarte. Baina zori gaitzen gandik, joan aiz aparte. Inper bat izan dut, bidearen parte. Bidasoa soa ertzon eldu nintzen arte. Bida soa eldu nintzen arte. <gülüyor> Neure onietako igatu, Anne ure bizarra arrera el carte batek pistu dit izarra esan dit ordago muga orduzu iparra policien eskututik segitirritarra Eta iritsi denean ja iluna barra Arek neri eskeni dit azken irri parra Deus ez hori da indarra Deus ez hori da indarra Ametxek esan bezala deus ez duen duenarentzako hori da indarra eta mesurrekin, ez? Bukatu, bukatu nahi edu, mm -hmm. e, iritsi gara amairara e, ezin dugu aztu, ez? Gukera irrati batean, baina jote lape batean, haritzen e, gehala lehan, eta, bueno, e, bada gudela mundu anain bat injustizia eta horitako bat bada migrazio politikak, eta beraz, e... Mm -hmm. Bueno, mendikan gure elkartasuna dira zi, bueno, bizigoe baten bila Iesean, da biltzen horiei uh -huh. Egazkinez iristen direnak eh, Egazkinez ega ega ega bai, bai. bai. Eta, bueno Beste bain ere, placer bat, ezta e, Placer bat? Zai, ederra izan da bai. Bai. E, Bueno, soñote nikari Bueno, estreña tu berri Txalo bat, eh. txalo berri Ezker mile, ezker mile Ezker ane eho, txalo Ezker aneitx, Piskat, kostaz zait, momentu batzuetan, meni, bueno, haizu, beti denok dugulen, dengo egun bateren. Neuz ez hori da, indarra, ez da? Hori eh, da, hori eh, da, eh, epa, epa. epa. ez dakit eh, nahi duzuen zehote gehiago komentatu, edo bertso bat bukaera borobila eman. Ez dakit, bueno, eh, txerritx eh, nahi kozen duken. Gauza bat ez dakitu rengo saionengo naizen, baina, bueno... Alba edo et, et, eta alba da telefonikok izerbait esan saiatuko naiz, baina ez dakit nola egun goetzen hori da asuntua. Ez dakizudurra eta gau nahi behatzen hori zagoetan. Bueno, bueno. Teleforoakit egunak hau txamik. Za, la zainago kontrolatzen dezutelako. Zeboi etari deitu eindartzeko pixka eta ekarreko dugu. Nezeta arrastaka izan, Arrak, arrastaka arrakasta izaten. Ola. <laughs> Egondugara, egondugara, gure itzak aukeratzen, ta itzetatik alamoduan esaldi batzuk eratzen. Operazio hortarakoai ez da askorik geratzen, Zula saie gontzeren Egon goda operatzea! Epa! Eh, eh, eh. Egazkin operadorea! Eta <risa> zu <risa> <risa> operatuko zaituera, seguro eze. <risa> ederra, ederra emaitzen bertsoa, txirritxek ere gozatu du bertso hartaz. <risa> e <-epa>, e <risa> eskerrik asko emaitzi, eskerrik asko kafrari, eskerrik asko kikori. Larun batin, larun batian, eh, gai batzu jarriko izkizut, eh, hola... Ez dakit, azter gai, nola esan? Eh? Bendurrez dago txerritx. bada, baina...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 Borán chertan Jinton y Garteán y Bilicó Bueno, Soriona que... Iker Gamari. Eh, ¡Hombre! Como... Hostia, ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Charte el platino aduén! ¡Hoguita seis! ¡Charte platino aduén! ¡Gonvida tu babá! Ni de Tabique de Sala. <risas> <ríe> Eta hoxe, zolionak musiu bat, eta segide zala den bezain jatorra izaten Noski Eta sorteliko nena musika, noen bira berri asiko dute, bira internazionala Katalunian ere joko dute, Madrilen, eta, bueno, honen hau bai berari, eta bai bengori Eta baita, guri diri ere Bai, gara, gara, gara, beste, ay, beste, beste gombiratu platino Mira, aparte, gainean, guri jotzen duela, ai, e, txaranga, emm... E, e, joder, e... Jotzen zula Matrakan, matrakan Hemen diken, besarkan handi bat aser jaraitzi Gonapekakoa, mm -hmm. baitare, etorri bartzala larun batean, delkumentatzera er, Argazkilari... Argazkilari moduan, baina, azken momentuan Bigarre basukorea denez Matrakan Besteak ez zinduta, ezingo da, torri txintxarria, baina hemen diken Bidari nionezu bat, muso handi bat aser, eskerrik asko prestut, prestutasional zure jarreratik etortzeko e, guri grabatzeko, unhori dokumentatzeko ezin ezan duzu, baina benetan, ostia, da, eskertzen Aupajari. dala Aupajari. eskertzen Aupajari. dala zure jarrera gure bigarren laguna dela hori gara, hori gara bueno ba, bazorionak denoi eta, eta urgu jabeten arte ondo, ondo, Os... ondo segi e, mm, utxaieko, azken osteguna da Oztuguna, ogeita a... galbeza da, ogeita marka, no, Opez. ai no ez, inauteria utxaiek... dira Ja baina otsaiak da, etxein. Ots otsaia martxoa da berdina eguna. Gutegutegi hemen eskuratu. Gaula goita beratzi, no? Ez ogeita mar, gaur, gaur, indiako ogeita mar Ui, pues ordu, no haber Ogeita zazpi, ochaiaren ogeita zazpia Dugu, urrengo azita Ai, bar, katu, claro, ochai eta marxoan Vale, vale, ya Igual beste operazio batean berreiz Bueno, gombidatu batzuk berezziak eto rico dia Las buenas compañías filma ikusi batez utet, abar Bueno, bueno June repasatche, Marchoaren mejorio. Me me Tiserra, eh? eh Urrengo ja ondo ondolo egin edo ta parrandone egin, oste una data, eh? Oida, oida. Bueno. <laughs> eta izangoestoak. <laughs> izangoestoak. Ale, añó, añó, ortziok ertziok illerolez ementxeagaitu zue desazeleori Desa... ¿eh? Desa... <risa> Se... amarretan bueno desazeleori si Se... va desazil vale sin chilik iratia hola chori irrati librean 3 3 en ¡Yujuuu! ¡Esto sí que no me lo esperaba! Erzillón. A favor del teta. De A un favor del teta. De Gaueko amarretan. Bastutan puntualaguea. ¡Gaúindios! Horeretako irrati librea. Y luego voy eh, un poco cuerda también, eso que salto. Ileko azken asken ostegunetario. tiene la razón? ¡Tawein Dios! Sin <risa> cilig iratian. Hago unas vueltas de amonte y ¡Tawein Dios! Oretetako irati librea. ¿Quién tenemos razón? Ertziok. ¡Tawein Dios! Ileko y llegó ostegunetan a marretan. Oretetako irati librea. Y mi puesto municipal les denuncia